Petüskgruppen presenterar Attackstyrka Shantipold, ett äventyr för Star Wars av West End Games, utgivet av Äventyrspel 1989. Musiken kommer ifrån www.bricktrick.de. Ja, Ja och vanligt också när du vände skogen ja, skulle det på något sätt eh. Ja. Det finns alltså som så här i princip då så här. Så här då är rollpersoner man gör. Mm. Ja. Eller så kan de göra så här. Gör de någonting annat så det är det ju så eventuellt <laughs> döda de. Just det, man kommer fram till en byggnad, det är två dörrar. Det är 15 pilar som säger hit, ska man mm. gå även till gärna in genom den andra dörren. Vi går runt och tittar om det finns i bakdörren. Vi får ett, ett hål i bänken <laughs> <just det>. ja. <laughs> ja! Vad är det där? Och sen sitter vi igen ja. på rummet. Vi är, ähm. <laughs> är ju inte förkommande. Vi får ha någonting som är lite bättre på i det här systemet. På, liksom, Jag ska bara Jag ska lite på den. Nej. Alltså det avgörs sig igen. Vilket yrke? Du väljer att Ja, är det är, är ja. som ja, <skratt> ja. ja. då. då får är du ju slå en tärning till. Mm. Och då ska man två tärningar. Ja. Och sen har vi ingen. Ja. Så Jag tror det fanns så Så du frågar om du vill lägga till och sen har du en tärning Om du vill ha en ja, vi får en tärning till. Ja. Ja, absolut. Det är en bra idé. Då får man ju extra tärningar. Nej, men även, även om vi säger så här att... Mm. att um, just för detta tillfället så skulle du kunna få en Force Dice. Mm. Ja. Exempelvis. First Force. Ja, no, no. <laughs> What's up? So. Du hade din egen tärningar. And then we blow up the dust sorry, ja. no <laughs> Det tror jag ja. du barn på den andra sidan? Ta bara sin lärd och skriv i ert mm. Helt enkelt mm. Jag tänkte som så här att istället för sanity Så får du väl ha health Eller hur fungerar det? Health fungerar egentligen så att När du när du kan utsättas för någonting som är direkt farligt Så ska du egentligen Enligt och försöka fly Men vi kan ju ändra om den Helt enkelt till en health dice Ja tycker jag. Precis och sen så får du helt enkelt bara, lyckas du eller lyckas du inte, så att säga, med, göra, åstadkomma det du försöker med. Är det inte så bra, då, då tar du en, en helt skada eller någonting i den stil. Ja. Och då är ju eh, högt är ju bra, Det högre du slår. Det är precis som trade. Ja, ah, du du kommer få liksom guida genom systemet eller bara i block kan justera. Ja. <laughs> ja. jag känner inte alls att uh, det blir bara för <laughs> each service eller så. Ja, men det alltså det det man uh, kan vara ifall vi liksom tittar mer på detiken alltså. Då det finns en arketyper. Det finns en arketyper som heter okick. Till exempel vi alla om Låt dig booki vinna. Jag är ju arrogant och är precis som du är du. <laughs> och sen är det ju en bock. Men jag menar vi kan ju ta alla de här olika. Uh, Gammal senator. Lego-soldat. Eh, Monk Pensionerad tjej som någon pilot Grab, tjej, liten så laglös, spanare Pirat, prisjägare Skrivbordshistoriker, mm. smugglare Trotjänare, tufflantis Ingenjör Pilot Åke ah. okay. Åke okay. <laughs> ah. okay. Jag blev logisk. Wow. Det är kaffet slut. Du <laughs> läser <laughs> Ja, ja. Så det är bara att välja liksom vad ni. Ska man skriva någon av dem? Uh, ja. Eller något yrke som du tycker liksom passar in i, i stjärnskrivningen? Eller ras kan man skriva då? Jag vill ha de här tweak med den här. <här>, <här> vad heter de här små, små björnarna <här> som säger <här> jättebra <jag> ut? En, en hud skulle <laughs> ja, vara Ja, det kan vara en ung hud. En <laughs> ung hud. <laughs> de är inte det är jättestor. men De är inte snabba heller. Nej, <laughs> ja, de är inte. om du grejer för bästa. vad <laughs> <dem. laughs> ja. okay, ska man vara? <laughs> Klygon. Ja. En Batten det. ska man ju vara egentligen. Allt får vara roboten Nej, jag kan inte hellre matcha Jag ville lära hilla det. Vad? Säg, vad? Du kunde låta smart och dit du. Ja. Kanske var en minion. Minion? Ja. Minion. Minion. Nej! Nej! Nej! Nej! Nej! Nej! Nej! Nej! Nej! Nej! Nej! Nej! Nej! Om vi säger så så generellt sett så är det faktiskt bra att ha någon pilotgrupp. <skratt> <skratt> jag kan be pilot. Och, eh, sen kan vi bara ha någon liksom, som är bara på sloss. Är en skämmas krig. Så storm i den. Ja. Mm. mm. Den är. Ja, då kan vi komma god för hopp och så ser någonting ut men så Stöter vi på stormkuppet, står bara still Nej, då ska vi gå det Blunda, så finns det inte Death Star Driver Driver Driver Vi ska bara backa in Beep, beep, beep, beep. Ja. Det, är så att det skadar ju aldrig liksom att ha Har man en tillräckligt stor grupp Så är det alltså en stor pilot och sånt ni kommer att sitta i ett skepp som är yt 1300 transportskepp. Det är inte Millennium Falcon men det är liksom liknande. Och det är, som ni vet det är ju Pirate and Cryo Pirate. Och sen har du då eh, en laserkanon på detta skeppet. Det när man liksom sitter och styr gick. man heta? Death Star Death Star Death Star lunchlady. Jag vill ha Jeff Vader. Vader. Alla heter väder. Jag är Rancor Allé ett väder. Allé ett väder. Allé ett väder. Allé ett <skratt> det behöver vi inte, sa jag. Nej, um... Nej, Men vad ska man få? Vi hade en pilot, men vi borde två eller vadå? Ja, helt ska nog. Ja, men jag jag kan heta det så där. In då. Alltså den roligaste såna här är så här grabbar tjej. hela eh, Står in på det här eller något liksom Du är irriterande och liten. Det är liksom bakgrunden Ungefär för. Och du har absolut eller liksom tagit till någon av de andra orterna som din extraförändring. Det här kom ut innan episod 1 Ja. Hur luller grabben? Vitt ru är du och tar här lika är jag elva på liten och glömt det. Kommer att ut. Det var någon var annan var, En liten. Nej. Nej, urikt Ja, jag tänker. Och vi kan en Diodebok kupad ullion. nyligen mm. alltså, äh, den är du med den svarta boken. Mm. Ja, jag Nej, Ja, jag vill ju anta att det är man alltså, heter det, till och med Kan ja. jag det gör. Kan få vara mm. det är man bara. Det inte stämmer. Jag jag underförstod. Man kan ju -jabb som sköter och då. <laughs> du kommer inte att få några bonusar Om du är, och de är väldigt lågteknologiska ja, ja. Men jag har du, du kommer ha bonus på liksom att, att smyga och gömma dig Och, och, och kasta och yes, yeah. ut Men jag har ska de kunna vara ja, va, ja. De är tekniska De är små, små illa som, är... som, och... som säljer Nej, är... och ja, och... Och ja, de... är... ja precis ja, <laughs> <laughs> ja. Men de är ju Lamp i ögonen Ja, ja. De är väldigt tekniska De är bra på att reparera saker Ja men det är bra, jag är en sån Fast jag tycker mest om att skjuta med laserkanonen Gärna skjuta på allt som rör sig Ja, vi kör sig då Varför går jag in? Otunu heter jag Det där, hur har du en off-knapp? Du installerar på en Ska jag vara co-pilot då? Eller vad hade vi någon co-pilot? Jag tar inte det Och du skulle vara på snoss eller? Mm Ja Ja, vad heter jag det är Java? Mm. Ja. Så. kan För hela burken, jag Ska jag köpa en att Jag den snyggaste. Ja. Darth, <laughs> Darth <McMuffin. laughs> Men det är pilot i alla fall. Någon, jag vet inte. Jag tror jag ska vara någon sån här ytmjolin. Men jag, jag vet vad heter. Det heter Sukkosukk och Vasselgröt. <laughs> <Soko>. Mutini! Mutini! <laughs> I det här fallet skulle du vara Rebell 3. Okej. Okay. <laughs> <laughs> oh, och kaffe tror oh, det, det är så här: Rebell 1, Rebell 2, Rebell 3, Rebell 4, Rebell 5 och Rebell 6. Vi ska nämligen läsa upp inledningen till äventyr mm. Nej, för mm. Det här är liksom standard för alla såna här äventyr. Okej. Okay. Okej kan börja äh, det behöver vi. Vi bara se här. Äh, vad betyder den där med lampan som blinkar? Det är signalreceptor. Det betyder att vi inte är långt ifrån en radiofyr som visar vägen till en av alliansens baser. Vi följer bara signalen till basen jag Borde vara framme inom en timme mm. Och ja, får jag var fyra Bra ju, färr, ju förr vi kan Överlämna den här hållskivan Till kommandör Akbar Desto bättre Att vara sprängpojke här ute i galaxens Randområde är inte vad jag kallar Ett ärhållt utdrag Typiskt utråkigt! Kört varje, hon är. Den här skivan är kanske mycket viktigare än vad du tror. Annars hade inte alliansen skickat oss ända hit med vårt skepp och allt. Nu när det är sån brist på folk och snabba rymdskepp. Tyni! Då ja, hörde du det här du sa. Jag har en stränga order att överlämna skivan till kommunörafter. Kabla. Akbar. Akbar. Personligen. Så det är säkerligen viktigt. Säkert viktigt. Jag har varit med två. Ja, Och nu börjar det hoppa. <laughs> Och jag fick träffa en månmast med Anders själv Innan vi kom oss iväg men Jag har ju månmast på Fanboy Hur <pivar> <här> kom du hit till henne? Ja, ja Du står ett par meter ifrån henne Medan hon pratade Med <hår> vår förfärdhavare Det vet det Du har sagt det minst 15 gånger <här> <här> <här> <här> <här> det <är så> <här> Jo, men jag träffade henne verkligen alldeles innan de gav oss lösenordet vad ska vi med ett lösenord till, förresten? Ja, hjälp. Det är jag är inte. För att identifiera oss när vi kommer fram till kommendör Akpas bas. Vi vill väl inte att de ska tro att vi är ett tjejsligt patrull, patrullskepp, va? Fyra. Då är jag den. Nej, mm. det är uppe Vad var det för ett lösenord? Jag har inte märkt det. Vem nu? Jag tror befälhavaren Jag tror att befäl har en utladdare Enligt äh, ordboken här i datorn Så är det ett huttiskt ord som betyder Förbi att jag är språkkunnig Inte nu va Vi har viktigare saker för oss Som till exempel räkna ut kursen genom ett asteroidbälte Nej Nej Ja, alltså, jag har aldrig hört talas om att det är Jansson de bara sitter i stridbältet <går> uh, <hör> Det här är olika, det passa nu till böcker <hör> <hör> <hör> Om alla hade hört talas om det så skulle det ju inte vara särskilt hemligt eller hur? Men nu <hör> är det tre någonstans som heter Hjälpte jag jag det råkar också vara här som aktuellt ingenjör, jobbar med hans hemliga projekt. Sukko, Hemligheter. Hemligt? har är mycket hemligheter. Vad är fin ingenjörer av projekt ni pratar om? Ja då, Vad gör jag? Vad du? Vad gör jag? Vad du? Vad gör du? Vad gör Vad du? Sen morfar som bor i Astriwbältet. Vad? <skratt> <skratt> det är inte det som konstruerade den här jaktcheffet som ser ut så konstigt ut. Felträckt. <skratt> är mm. Konstigt. Bevingen är de tyngst bevätenade som finns! Nu lyser en lampa till! Vad är det för nåt? <skratt> <skratt> sucko, sucko! Det jag jag sa att det är signalerseptorn! Nej, det där är en varningskanal Från sensorerna Tre thai närmar sig Från barbord Suko-suko Jappi-ret, varför ska de alltid dyka upp När de inte behövs Vad är det för något? är för något? Jag vet inte om det här hjälper Jag har hittat en trappa som gick För sist i ett Tre thai-skepp kommer skjutande som återgå så så när min Safias vapen aktiverade, sen Och så kunde senast så blixtra gröna Laserladdningar förbi alldeles framför föraren på ett skepp. Ah, fan, pepperkaka grön kulor. Nej. Krasstar till i radion och sen så så här eh identifierat fraktskepp. jag er. Då måste ni Jo, jag bara Var ju ute på Det var Nej, men jag är bara eh ja det här, det, här är, det här är det är fraktskeppet Hummingbird. Eh ska ha hon sagt att in här och få utföra de värsta efterreparationerna. Här ligger det. Vad är? Ja. Det <try> <hör> <hör> <hör> <hör> <hör> är väldigt långt bort där från äh, farledarna Jag vet att ni följer med oss Vi har äh, en, en, en, en, en, en, en B-fagatt i närheten som kan Assistera ah. <hör> äh, Lägg er efter oss på så sån scale formationen åker så bege och lämnas framåt. Nej, väl efter då? Ja, men det var inte mm. Mm. För Nu Eh jag att jag pekar mot glasikanonen? Suck <laughs> sucko. suck. Där vill du ha det där, att... <här> Du har ingenting att säga till då. <här> Det är bara ditt. Ja, det är alltså ett, ett jatiskt på ett Tai-skepp för jag bara hoppa ner och så får jag se om pappa har. Hon har det är. Nej. Nej, vi har vi har i Fontanomarhusen som har ju en upp och en ner. Nej, men det är säkert det med det. Nej, det är en min börd. Men Melina Falken är ju specialklädd Förlåt, vi har faktiskt två Åh. Torlos kanonerna. En upp och en ner, eller? Ja, det kan vi säga. Jag är på den i Jag kör ju på Jag är på handen. Jag tar vi andra då. Vad är för gör jag här? I really shouldn't be here. <laughs> yes gör ja, jag följer ja. efter, jag följde vet efter? Inte, om ja. de, jag, jag, inte om de... Det talar inte om någon ska skjuta. Ja jo, men det står då. Jag märker <laughs> väl bara att du börjar lysa nu. Ja, jag gjorde <skrattar> en nog. Jag gjorde tummen upp. Jag gjorde så jag bara popsade ner. Till det, precis, det bara lyses upp såhär. Go, gee, Nej! Om jag <laughs> säger <skrattar> att <skratt> det är på väg så är det... Ah, Det är en annan som lyser. Jag misstänker att ni kommer skjuta på några av sin tagg. Jag tog en sån här, du vet, med de här konstiga ögonen. En hästkuk i ansiktet. Ja. Jag består att ha dom. Mitt, Ja. Det är ju det. här, det kommer ni så här fint. Ganska. The AMB, eh, om nej, homa, homa, homa. nej Du är bättre på skjuta, du får ju då slå två tärningar, naturligtvis. Och du är lite mer på olika. Ska Ja. Ja, är det så det jag brukar jaga folk jag Det är ju prisgärg Ja, ah, okej, okay, du, du kan få en extra träning också ehm, Och nu Bestämmer jag om man står i Slår man över det så träffar man mm. Nej, egentligen är det så att du är har olika bra okay. Om du skulle slå en etta Ja, du träffar men du slår inte ut Den här tie-fighten till exempel då. Slår du sex sexa så säger du BOOM ja. Och på kappen så det är egentligen bara en gar utav... Och inga motståndsslag från deras sida. Nej, Nej. egentligen inte. Vi har fast fördrivet i fall. vi ska se. Ja, slå. Då ser vi vad som händer. Den går där. Fyra, tre. Oh, ett, tre, ett. Fantastiskt slag. Ja. inte utslagna, men de är ju inte... Vi är skäkta. Jo, vi går helt enkelt över till stridsrunda De kommer att vända sig om Och manörerar och skjuta på er det är helt enkelt. <laughs> vi tänker jag ut Kommer du hantera sköldarna Ja det gör vi så och, och sätta upp dem åt rätt håll och så Ja nu no, takt snällt Och ni kommer få ta skiten. Vad gör du? Jag spelar fast, vet du. Fast blir ni i Sirius kricket. Precis. Vi ni sitter här och spelar det här hologramschacket. Ja ja. Det Jag spelar fast. Det är ännu fler an än som den. Fasten sitelt. det kommer ju hit i så tre stycken tais <skrattis> som <skrattis> skjuter på er de skadade här De måste få vara sin tärning och mm. de skadar kan måste få. Mm. Hur eh. är du bevandrad i och med de mot det jag Det bara får jag men jag kan ju prova och se om jag är, om jag har något litet. Ja? Får jag en eller två tärningar? Ja. Två. Jag sån sex Ja Det blir ingen skada alls. Ja, det här är perfekt just där. Ja, precis. Sen harnas någon 2 det räcker med, med en fyra i alla fall Ja, det är så. Mm. Och den sitter skottet Oj. Nej, nej han, han skjuter sig själv bro. Han skjuter sig själv <laughs> <bra. laughs> Och sin ofällde bror <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <hör> Han var riktigt dålig bra då. <hör> sköt sina förfärer <hör> jag är en väntad Vad man nu Hade alltså, han inte klarat att sköldarna Så hade så, så, du fått se hur mycket skadar du Jag var <hör> en stormkrupp som Ja, varför oh var står <då>. <tid> du inte med Okej, inte gå. Man ska då. Var du två stycken? Okej. Kom var det Tre. en kvar. Vem ska få den? Vem ska få den? <tro� Ell Unterstützung> Nästa runda. Runda Ja, jag är bara mm. nej, jag bara du ramla eller? Nej. jag försöker lägga mig <skratt》> ett då det kan vi slå för honom. Du barrel för två Ja. En fyra är ja, det, ja. Ja, du lägger bättre läge på den helt enkelt. När jag när på tärningen som ni nu. Ja, Det är inte <laughs> <Gramma> det använder, sen, jag jag två också, jag det är sista tajskeppet ilar i väg för er. Ni har det i sikte men det är snabbt på väg utom å rätt håll. tänds, lätt tryckning på avfyrningsknappen och tajskeppet försvinner i en gyllene eldklot. Glittrande fragment ser jag förbi och försvinner i tystnare. Jag vände skeppet och fick åt andra hållet. Ha! Mot det och de sa att den... Är. Det, var, det står ju lite längre fram där, va? Ja, när de blev Det var precis för att, ja. Jag blev lite <tryck> rättare än så, <jag> <tryck> så jag vet Du tänkte att vi kölar inte Nej Det var fucking alltså, smart Jag har fregat inte så mycket i försvar i sig Men har Antonin en escort visar jag mm. Ja, mm. när de blev fregat mot ett sånt här Nej. Då har jag inte så mycket att säga till om <tryck> <tryck> <tryck> Run away, run away Yes Eh, <tryck> oh. Du, jag misstänker att du flyger liksom enligt eh, FIVEN. Ja, FIVEN. Jag kommer att vara en av de största stegen. Hoppas jag. Hon fladdrar eller käppar. <laughs> <laughs> <laughs> eh, ni kommer ju, alltså du, du navigerar genom asteroiderna liksom och följer. Om mm. ja, man här kommer fram till en ad kommer man bli som direkterad till nästa och till nästa och till nästa. Slå ett pilotslag. slår du dubbelrätta. Det är är Så bara ja, ja det är inga problem. Det, är liksom, det kommer inte ens en nastroide i närheten. Ah. Oh. Oh. <här> <här> <här> eh, ni har följt radiefyorns signal till nastroide som ser ut som ett tinloss. Här bara ser man ljuspunkter på dess yta där fönster, ventilationskanaler och repulsoraggregat bryter genom ytan. När ni cirklar runt den oregelbundna klippan upptäcker ni en öppning. Ni närmar er och ser att den verkar vara infarten till en hangar. Innanför den upplysta öppningen ser ni flera figurer som rör sig. Det sprakar till i radion när ni hör en röst som säger oidenterat traktskepp, var god ident identifiera." Vad du Nej, jag skickar över löst helt enkelt. Vant Vad var det då? Var inte det? Nästa bantapulu bantapanta Det var ju ascool. Det här hade jag glömt. Ja, no, no, no, no. <laughs> jag Det var banta skit typ. Ja, jag vet. Ja, vänta. Och sen får ni liksom ligga kvar utanför. It's so cool, Det är så coolt. Ja, det lever på quotes. kan landa i huvudan uh, Varsågoda. Så, okay. så ser du ett pip, så tänds det liksom ut mm. uh, ja, så mm. att ja. mm. mm. det är så där uh, liksom vad du firar till på. Jag har väl givet dem ett. har sex. så nu. Liksom på centimeter när jag sätter du ner den där, där liksom, um, inriktad mm. tillstånd. Det är så, typ 3-1 i rad och sådär är ju jättedåligt Och varje etta är ju någonting som är en komplikation eller någonting <tryck> <tryck> <tryck> eh, När du kommer in där så hör du överallt den här snygg laddning Det är så många som fixar det på första försöket Jag bara packerar och kommer ut när ni kommer ut så, se, så märker ni följande. Det är en ganska liten hangrar, men den verkar vara välskött och effektiv. ett skepp får nätt och jämnt plats. Ett kontrolltorn skjuter ut från den ena väggen. Hela utrymmet verkar vara utmejslat ur klippan. och Mellan alla ventilationstrumorna och kabelhärdarna kan man se att väggarna är av grov, skrovlig sten. Längst in leder en bred tunnel vidare in i asteroiden. När ni kommer ut ur skeppet hälsas ni med ett entusiastiskt pip. Tre långa, insektsliknande personer som måste vara värt kommer emot i från mm. Ah Robot. jag gör inte Must die Kids så. Kids Kids kommer Kids Kids Kids Kids Kids Kids Kids Kids Kids Kids Kids Kids Kids Kids Kids Kids Kids och Kids De Kids Kids Kids Kids Kids Kids Kids de Kids Kids Åh, så, vad? Fan mot Det är <skratt> <skratt> oh, Det är tre stycken små lådor med. Oh, nej, men Det är ok. Uh, uh, <skratt> det är ok. Det är ok. Det är Det Det är ok. Det är ok. Det är är ok. Bot bot bot. Jag så springer och steker på dem. <missistically> <missistically> <miss�> ja, jag är för jag vet att jag får ju låga där sen. <miss Shepherd> så, det Kommer en, en fjärde sån här piece så, och vänta vänta. vänta, vänta. Så, så, och de här liksom stanna upp så bara titta så. Ja. ja. ni ni ni jag får börja för mina vänner. Alltså, de har väldigt intresserade av ditt skepp. De har aldrig sett något liknande. Okej! Vem är, är du liksom som är ingenjör på ditt skepp? De har jättemycket frågor om hur motorerna fungerar och varför ni har de där överflödiga sladdarna där. Potini! Förklarade för dem. Ja, det gör jag väl Teknisk mumbojobbo Ja, sånt här Vet du vad? Nu är vi för med oh. Oh. Ja. Oh, ja. Tror Vad tror du vi kan hitta oss mot att brinca? Aha Ja, vad guti Men äh, vänta lite det är bara, nej, nej, är det det Vi är ju för det här ju mm. Mm. Mm. det nu måste finnas nog. Ja. jag vi tog det där jobbet istället för han Hans Olof eller han helt. Ja, Hans han mm. Jag hör att han sköt först. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja, så, det här är ju var tre Våra unga bästa ingenjörer då så att, de håller ju på att jobba med Bävinge projektet. Det är snart slutfört som ni, ni kanske vet. Ja oh <laughs> Så de, de ville oh bara förbättra skeppet, tror jag. Ja, det går bra så länge att jag får kvar de där sladdarna också. <skratt> oh, ja, jag kan säga till att man ska lägga alla överflödiga kablage och kretskot och, no. och sånt i en låda så kan du skälla in det i, i bara lyft det sen. <skratt> det blir bättre, skeppet inte sämre eftersom det blir sämre då jävlar när vi har tillbaka skjuter. Ja. Det går till nu! Det minste du gör self-destruct. <skratt> man kan inte välja det heller. <skratt> Pfff! <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> Ja, vad tänker ni göra nu där, så vapinerna finns kvar här ifall... Nej, vi ska dricka! Vi, vi ska dricka! Nej, ja, ja, ja, vi vet mitt om vad krypen gör så... In i den stora tunneln och rått framåt, för det är ju ja. enda vägen ut, eller så är ja. det kontrolltornet. Nej, det finns ingenting alls där! Nej. Nej, tunneln. Nej, tunneln. Mm. Vi skulle lämna någon skiva med va? Vem var det? Alla. Ja, just det. Mm. Ja, det var till Akba. Vem hade ja, den, men vem var då? skivan? det den där jävla spräckten där borta? Oh, man, ja, man, man, man, man, man. Är det säkert? Vad är det här för något? Jag gör En äh, ny figur Kom ut ur tunneln och närmar sig Han är klädd i en enkel brun tunika Med matchande mantel Och har ett huvud som ser ut som en tioarmad bläckfisk Fast med bara sju och tentaklar du Ja, okej okay. <laughs> Vi kan titta på den här vapinen och yttrat tre skarpa ljud. Och den här vapinen piper ilsket tillbaka, viftar med händerna och försvinner raskt inåt tunneln. De tre andra vapinerna är fullt upptagna med skeppet. Men nu är ju senom för att titta efter hans försörjning i och som vänder sig och säger, vad hälsar jag är lejtnant Sarlin Glerk, adjutant åt kommandör Ackerbära. Jag utgår från att ni har en extremt målsökt för att riskera den här basens säkerhet. Drunk <tryck> and <tryck> <tryck> Det känns <kör underårs> <tryck> <är just> bra. Vi <tryck> bara pekar Vi bara kör det, vi bara kör det. Vi är driving. Jag tror att det riktigt, tror jag. Vad har ni här att göra? Vad ja, vi skulle leverera en disk. En disk? En mm. halo-skiva. Okej. Okay. Var det enda uppdraget ni hade? Ja. Kommer att vara är tyvärr upptagen just för tillfället. Men eh, om jag tar skivan så lovar jag och lämna över den till mm. den. Mm. Nej, tror, den skulle väl levereras personligt? Va? Precis. Det blir ingenting med det. Kommer det att vara väldigt upptagen man? Ge mig skivan? Ja. Nej. Kom Då Ja, Ja, då är bara det över Har till kommer då. Jag har en ah, stol. <här> ja, har det. jag har en ingen jo. nu vill vi nog hellre nog att ha att göra med underhuggar. Nej, ja, hade han varit har mannen först har han blivit högröd i ansiktet här, men ni ser det som de här antennarna går men du kanske kan hämta någonting och rycka så länge eh, Jag vill säga att ytterligare är en eh, Människa Den här gången kom eh, inifrån turna till stil eh, Och han ser eh, Väldigt liksom där, skäggig och ärrad och, och väderbiten ut Och schaskiga kläder helt enkelt så. Hörde, Glek Vad är det de vill för någonting De, de, de vill störa kondörn de, de vill lite ge mig skiva så att jag kan överlämna en del av dem. Jag litar inte på dem. Jag tycker de ska åka här för mig e-gång. Eller så sätter vi dem i resten. Lugna ner det och gå här för en eh, Jag ber mycket om ursäkt när jag är här. På radio är Jag hörde att ni vill träffa kommandören. Ja, välkomna. Med. Mm. Ni ser det att man undan den här salen och bläck och sidan. Ni får inte. gå framåt. <laughs> Finns det något att då, jag tror? Mm, är roligt! Ni kommer ju, alltså, ni går ju genom tunnlar ni jag har ju svårt att navigera i plötsligt så svänger man till höger och så svänger man vänta. och så är det hit och så är det dit. och så är det lite lite uppåt och lite nedåt och så vidare. Det är lite lite lite lite lite lite lite lite lite lite lite lite lite lite lite lite lite lite lite Du får inte ändra men du får vända. du får Visst du har ett egen karaktär? <här> <här> <här> Level one, you. Det är en minion. Det var en java. <här> <och. här> ja, det är ju jag som är java. <här> Ni får måla hem med gul och sätta på ett kusiklo. Ja, vad lära mig att gå bra. Vi ska måsta bra. Det var ju bärselen. Nej, nej, Vi ska på <hör> fest. och lila lila. Nej. Det är lättare att lära nu säger jag. <hör> nej, det. Parla leder er i min stor rundkammare gläck följer efter tyst och vresig. <hör> <hör> <hör> Väggarna i rummet är täckta av monitor- och På bort sidan av rummet upptar en holoprojektor en stor del av golvytan. Bortom den så sitter äh, rapinen som på innan och hans två yngre kollegor vid en dataterminal. Och vid deras sida står en monk kalamari. Och en monk kalamari är en sån här en Ouh, akbar! Ja, precis. leder fram mot dem och säger, kom nu... Det här buddarna vi har väntat sig om mot er och säger Välkomna till vår bas. Jag gissar att ni har kommit lång väg. Hoppas att er resa gick utan incidenter. Så leder inte alls i filmen. hej hej hej hej det Kom Ja, jag vill att du pratar <skratt> så. nej. <här> det är vi Det är en frapp. Det är en Ja, vi hade visst en liten sammanslutning med det empiriskt. Yes, va var Ja det, ja, det var nånter. Var... Jag vet inte, jag vet inte vad jag är. Ah man sådan en det Ja, där ni var på väg in. Oh, nej, inte riktigt, för lite längre upp. Okej. Okay, ja. <laughs> var det, var det bara de tre tajen? Nej, de måste det... också någonstans, men vi stannade ja, inte kvar för lite rätt på dem. Ja. ja. Det är beskämt oh, Det. Så det vi har fått rapport om att eh, Imperiet har ökat den här varn här. runt om. Jag är lite rädda för att de börjar lokalisera var vi befinner oss här helt enkelt. Vi har eh, gläck bakom det. De har säkert satt en spårsändare på det här skeppet och det är Imperiefolk alltihop. De lite. Jag får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 Ja, ah, just det, den blev nog kvar ute. Jag kan uh, sätta in den i skjorton. Ja, det här är helt så. Ja. Det var visst på samma sätt som samt, samt, jag sa. Jag ska ersätta min kvinna i långvit kläning. Ja. Ja. Det är en mamma mot matt. Vad? Nej, darling. det är bra, det är inte. Alliansastäderna har varit. Jag har hälsat gamle vän, säger hon. Precis som du förut sa, då har väl B-frigrätten gjort våra räder mot kejsarens konvoy omöjliga. Ditt meddelande om att käntet på projektet närmar sig fullbordan kunde inte ha kommit vid en bättre tidpunkt. Resten av det här meddelandet är endast avsett för dina ögon och för de som lämnar skivan åt dig. Var vänlig, gör en paus tills alla andra personer har lämnat rummet. Kommer trycker en tryck på en knapp och pausa. Och det fryser sig helt enkelt. Jag har en känsla av att vi... Vi lite mer om jag hade hoppat. Oh, det är ju inte sant det Inga <laughs> Ingen, det <laughs> ingen, nej. ingen Och sen har jag... vi nej. Ja. Så vi skulle den eh, på brandkopor de, ja. försvinner ja. i rummen <laughs> de man. Ni kan slå eh, Vad sin tärning. Vi ska se här. Eh, du kan slå två tärningar. men vad syns där inte? Tre. Six. Ja. Eh, du här, Och du Framförallt du Märker det att eh, jag märker Den här Boom. Han har eh, liksom har muxen, Gått muxen. sist i ledet Men han går inte ut genom dörren han försvinner in liksom i en mörk del Borta vid dörren Och ställer sig där Tini Så jag har pekar på honom Kolla. Mm. Vad är det? du nu? Svarstugstäl. Kan vi inte lyfta utan? Var är vi Var Det inte det. Nej. Det är inte det. dig bättre? Nej. Nej. Nej. Nej. Nej. Nej. Nej. Nej. Nej. Nej. Nej. Nej. Nej. Nej. <extodils> och Jag det. är jag det. är Ska det bara säga kaffe det jag kaffe inte. Kleck Gläck. ju rummet själv Ja, men kommer det vara... Tänk det är fler objudna här. Vi, vi vet ni inte mer vad de här är i PR-skolan? Jag tänker att behöver se lite otålig uh, jag ut här. Han är lite närmare. <här> när <här> <närmare. här> när Woken kommer väldigt nära så... Då går han. Du känner <här> <här> <här> att du ser arms off. Ja, jag går också lite efter att tillbringa det här Men dörren är liksom stängt och det... Ni kan slå och sin tärning helt enkelt. Ni som du letar efter något drygtbart. Sex! Två! <laughs> Vi <Sex. No. laughs> hittar en behållare av ett slag av en, någon sörja som luktar äckligt i. Ah, kan det vara så att det är syra? <laughs> <laughs> ja, det smakar. ja. Det smakar inte gott. Det bränner väldigt bra. som. Alltså. nej. Det <try> luktar <här> Ja, det luktar Du flyger ju fräsch Ja, äh, vapinerna äh, Brukar dricka Spygmärnslet Alltså som äh, lite... Ah, är det eh, jag skulle inte rekommendera några stora mängder, det är blir lite sladdrig snart den här. Det låter som du har sett ut luften i Bevingade så det blir lite sladdrig snart. <här> <här> Ja, det är ju rumsstyrdare. Okej, då kan Då Ja. Tittar du Ska vi fortsätta lyssna på här Innan det här spårar ut fullständigt. Ja, du drar ut. Jo. Ja, det, <drever> inte. <här> jo. <Var> det, innan? <här> det innan vi började Jag det Ja. det är slut. Ja, är, <här> fred, det är <här> <här> <här> Lever det? Mm, ja, lever. Ja. <här> mm. <här> Trycks in åter och eh, man måste må fortsätta. Alliansens plotter håller på att samlas i Be det Be dig dit snarast möjligt med alla ingenjörerna av de två prototyperna till B-vingen. När du kommer fram er håller du rangen som amiral. Ditt första uppdrag blir att organisera serietillverkning av B-vingen. Till budbärarna som skyddar. Tack för ert arbete. Alliansen står i skuld till er. Jag måste nu be er utföra ännu ett uppdrag åt oss. Nej, Vi ska eskortera och skydda kommandör Ackbar till uppsamlingsplatsen. Koordinaterna finns i slutet av den här skivan. Det här är ett viktigt uppdrag. Ett varningens ord. Våra agenter misstänker att det finns en tjejslig i kommandörens stad. Mm. <skratt> Vidare till kommandör Ackbar. Låt de här personerna föra er och prototyperna till mötesplatsen. Lita på dem som jag gör. Jag ber om ursäkt för de omständiga försäkringsåtgärderna, men vi kunde inte riskera att detta meddelande kom på avvägar. Det nya jaktskepet är av avgörande betydelse för upphovets framtid. Det ger till mötesplatsen med all skyndsamhet och mot kraften vara med det. som så här wonderwaffe som Hitler hade under världskriget. Mm. man måste det. Men ersätts av koordinaterna för mötesplatsen. Tack! Ja, uh, ja, kolla. <laughs> och sen tar hålloskidan slut. ja. Ja, eftersom det var någon mått som bad oss så mågade vi ta Det god favorit. Jag kan inte säga det för en dag. This message is just self-esteem. Boken äter upp det. Vi kommer behöva låna er fackskift helt enkelt för prototyperna. Jag hoppas att det är okej för er. Hur ska du få in prototyperna i skeppet? Lastluckan bak. Men hur stor är de då? Det är en ja, 18 meter Jag kan ta reda på dem Vi har ju grejer där Vi har ju grejer där Vi är på <går> väg av <camping> <går> Ja precis ja, det var, det var bra, Så, så de får <går> vi inte lämna här ja. <går> Jag är säker på att eh, Alliansen kan ersätta er eh, Fria förluster I sådana fall utan större problem eh, eh, Ja Nu är det ju så här att De här skulle ju ut i hutt <hör> eh, eh. Jag har hört den problematiken tidigare <hör> Men eh, jag lovar att eh, i, innan eh, sista filmen är i så är det här du, okay. <här> ja, du säger så. Vi <här> okay. kommer ge att er lite pengar för ersätta eventuella förluster och eh, lite till. Lite till. Ja, ja. Ja, ja. ja okay. Ni kommer inte bli införs med karbonit. Det pratades om Informatörer som försäkert skulle vilja nog Kontrollera skeppet då Innan vi åker någonstans Det har varit folk där och mäcklat mm. Mm. Och var en otäckning Vi kommer få en näve med sladda och lite potbitar igen Och mm. så har vi en trampcykel Och en hållbostad med Styr inte du också det här med tankekraft? <skratt> <skratt> <skratt> Men det är att Ja. Det kommer behövas ungefär en 45 minuter på lastare. Så att eh, om det är som så att ni behöver vila för lite mat i magen så eh, finns messen. Hur lång tid tar det för ja. mig att kolla igenom schemat? Ja, det beror ju på precis hur eh, omständig du vill vara. Hur bra jag slår. Ja. <laughs> Men eh, dörrarna öppnas i alla fall och eh, folk kommer tillbaka in. Mm. Ni kan försöka som kärning igen. Uh, ja, flåra, två, ett, ett, sex igen. Ett, två, två, två, fyra. <gården> absolut kan vi göra. Jag har lite gått ett. Nitt. Jag har dubbelt. Sex. Fyra. Fyra så, ja, ni märker inte någonting. Jag måste vara. Vad mat man? <skratt> My waifu Men eh, du märker väldigt Direkt Och efter att du börjar titta lite Liksom på vilka det är som kommer tillbaka Så börjar du också titta Och det är någon som saknas Helt enkelt Av de som kommer tillbaka in i kommandosontalen Och det är Jan Godevänen kollega Salin Gleck. Han är inte med om, som liksom, det var kanske 15 personer ah, <laughs> <laughs> <laughs> som <Sorkna släck. laughs> Och kaffet om <inaudible> <laughs> <laughs> <laughs> <skratt> uh, so ja, vi tänker så nu Nej då var det ju kaffet Nej. Nej vi en inte raketta. Men ni får väl helt enkelt skjuta han det skjuta sätta i och voken och lite reppa. Ja, vad tror du? Ja, så tar vi och lägger lite någonstans. Vad Vi <här> går till mässan. Nej, vi går, vi går väl in i skeppet där vi har det vi behöver. Ja, precis mm. Vi måste försöka rädda lite av det som är där bak också så kan vi säga ja, att de har snott det. <här> <här> ja, precis. <här> Men det kan vi lägga i de här hemliga facken. Ja, då. Mm. Jag att jag <här> så är det där. Nej, <här> <här> <här> ah, <viskar> du visste inte. Nej, du Ja inte. Det spricker på e dig. Och vi springt upp på foten. det? Händer och den här va, skärmen Vad gör ni allihopa nu? Vi smickert, <hållandet> du tar tillbaka skivan. Ja. Ja, jag får försöka gå lite upp och det ser mig hitta den där gläck någonstans. Vi ska reda bort kontraband. Man är också på väg mot Tango. Ja, Ja, jag var ju på väg har jag kollat också mot Nej, du ska Nej, jag inte. Jag får komma och ta Och Wookie. Nu han in kolla om han om inte har funnen andra. Djurmen gömmer sig i skepet. Problemet ja, har du gått efter ett Vi delar upp oss och, och letar, letar alla godskepet utom liksom jag. Ja, jag går ganska snabbt inte Jag går, ja. går snabbt och tar skivan. för du efter dem eller går alla? andra går det så hänger jag. På. jag går inte upp skepet Nej, du börjar leta Det är ju question. Uh, ja, det gör jag men fram till informationsdysken. Det Jag är säker När han gick ner mot han Ja, det går vi också till en han <skratt> <lasset>. <skratt> ja. mm. tom, jag är Han läser. När ni kommer fram till han så är han gård en tom. <skratt> Nej. <skratt> Vad är han, min <skratt> det, det som finns kvar är... Jag tror att det är och kretskopp och prutlar. Du känner igen dem som det, är liksom, det här är från motorn. Du kunde du säkert montera liksom, sätta ihop de här till en halv motor. <skratt> <skratt> Okej, nu får vi den här storken och flyga. <skratt> Dö dö dö dö Vad är en nu? det är en i ja. Vi fan med tugga mig. Tugga mig och vi brygga med ger så går det bra. Ta upp det kommando och med då. Ja? Ja. Bara in med. Ja. Sparka in Är det nog Ja, det sitter. Ta vara fina där. Hej. Vad är mitt skepp? Tidigt ser jag inte vara i skolan. Släpp mattan. Då det. Vad? Han har det. Nu det inte här en skäp till mitt skäp. Vad släppte du mig i hand för? Pip, pip. Åh, nu ser att jag skjuter på kontrollpanelen. Tidigt ser jag det också. När sí. du tar fram vapen och börjar skjuta första skottet när du träffar kontrollpanelen så hör du bara. Meh. Me! <osc> Good job! Det av varningssirener väldigt Jag basen en röst Jag fick en slam. Jag fick han garanter kommer nu att öka. Han till kommer nu att öka. Ett oidentifierat skepp närmar sig den. Det kommer snabbt och svara på varandra. Åh, vänta. Det är en kejslig här. Jag repeterar. En kejslig truppland. Boring conversation anyway. We're fine. Everything's fine. Svå explosioner skakar sand och småsten regnar ner på er från taket. Alla bildskärmar som övervakar Astroidens imor blir plötsligt svarta. Welp. Man skjuter mig mm. mm. explosion. <laughs> man Det blir en så där. <laughs> <ja. laughs> du vill inte och sluta ju så mer. Idiots säger jag till honom. Sa ingen du. Ni är rummasen knoppsimsan. Är det fler skepp på det här stället? Han man hon. Han, han. Alltså, <laughs> en, en var ngå. Ja, mm. men ah, genom kommandocentralen på bottenvåningen. Ja, jag kan inte. Jag kanske, det, kanske det bestatt du och jag går en av det här stället. Vi ska stika ifrån. Ah! För dina bi sprängs. Ah. <här> <här> Vi får bara så <också> <här> reparera skärmarna som går ut sönder. Eh, <här> <Ska. Kom. här> jag går och ser om jag kan snutta något. Och i den här mm. då så är det liksom mm. äh, det är meraka. Så genom äh, mm. ni kommer ju genom kommandosamtalen helt enkelt mm. och det här är ju akbar och Pollard Helt enkelt Ehm mm. äh, akbar är mitt uppe liksom ge order och sånt där som vänder sig mot sina lutanter Vi har inte en chans att stå emot ett angrepp. Vi är alldeles för få soldater. Sänd ut en evakueringssignal så vi kommer härifrån. Pollad lyder och ropar mycket evakuering All personal ska omedelbart beger sig till flyktkapslarna Detta är ingen övning, evakuera omedelbart Bara som darrar när lamptförsättningsskeppet fortsätter sitt bombardemang Och det börjar blinka så här i lamporna Att den så rokar jag Om jag inte får med mig ritningarna till bevingen från här dator Kommer alltid arbeta för att gå förlorat Ni måste ge mig lite tid du alltid. Hej då. ta min klocka Vi eh vi säker, <skratt> Eller? Ja, ja. Vi säkrar spot. är lanting? Jag försöker säkra ingången då. att få in, mot han där vi går på väg till Ni han går ett mm. Så är det mm. eh, där är vi fågeln För att se om vi kan kanske In och sen eh, Ta och bara ja. Och sen in mm. i två ettan mm. <laughs> Oh, ja, bestämmer. Åh, <laughs> oh, som oh, hål som inte popsar. Precis. Inte det, det, det, det, det är så skiftar vi. Ja. <laughs> ja. <laughs> ja. <laughs> Då i alla fall Mycket bra. <laughs> så det får vi bli... jag Ja, okay, jag kan gör. Ja, jag kan oh, göra <laughs> okay, okay. mycket bra, ja. Vi improviserar! Ja. Ja, jag följer med er för jag anar att det kan verka skjuta mig. Tror du vi kan tända in någonstans som någon aldrig? <rampen> <small> jag tror inte att det är på dig. Jag tror att du kommer att lösa dig själv. Ja, okej, jag följer med som moraliskt. <håh> <håh> <h> <h> uh, alltså, I, skydda mig! <h> ja, ja, häng på här, ja, jag är du Nej, jag stannar som låt. Ja, för det är det. Vi kan blända stormtropparna med din fantastiska kunskapen Kanapier kind of <laughs> Titta här mm. Mm. Wow. Här är min kavian <laughs> Yes mm. um, Så här ser det ut så. Helt enkelt Jag istället, så. Enklast möjligt uh, Här är ju då kommandosamtalen det är nummer tre, helt enkelt. Uh, Stora angåren är här. Yeah. Mm. Och en annan angåren här borta. vi ser så här finns det även flyktkapslar och, flyktkapslar. och sen finns det på andra nivå också. Nej, ja, men vi så bort och se om det finns något skepp och snö mm. Som Frank Eller vad som finns, det är bara en handgång och tår, helt enkelt mm. men jag Hur stora är ni? Hur ni har med er? Ja, är människor är ju ja, Människor är stor ja, Jag hoppar upp på din rygg. Ja, det går, om jag ja. bara är stark Piii, säger ja, ja, ja. <laughs> häng, häng med Annars kommer jag inte hinna springa med eh, det vi kan be sig mot Annan gång <clears throat> Ni följer. Ni stannar vid kommandören. Ja. Mm. ni går fram hit. Det här är alltså Låsesäkra dörrar om ni ser. Nej, nu är det för filmer. Stora gång skulle vi till. Nej. Stora Nej. Stora gång var, det var det. där ni var landade. där landade. Ah, okay. Här är uh, det Det är ju mm. mindre skepp som uh, tar sig hur tänkt och och, uh, här. och var på väg mot den. Ja, just det. No. Ah, <laughs> vi <Obviously. laughs> <laughs> Det här går helt fantastiskt bra. Ja. Ni jo. kommer fram till denna laserdörr och den glider åt sidan. Mm. Och ni ser eh, bara liksom ett stort rör Sticker in genom eh, öppningen där här. Och ni har taktfasta. Du, du, du, du, du, du, du, du, och ni ser ganska snart liksom det är så alltså som på väg in. Okej? I patium nut. Kom och stå på det Jag bara skjuter på allting jag ser. Jag vill se om det är som Och så stänger jag det är Så, så! Hort lite så Ja, det är faktiskt så att säga att det är någonting som exploderar där inne och det blir bara rök. <laughs> ha! Stäng! <laughs> ja, ja, ja, ja jag stänger, stänger ja, blastorn. <laughs> de hinner inte skjuta på er innan ni stänger dörren där. Ja, orsdöm! Taktisk frätt! Ja, Jag skjuter sen kontrollen. I think you just passed it. Don't go back the my office. Emergency, emergency. Emergency release activated. Yeah. <laughs> Till... Ackblas. <laughs> Welcome <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Yes. Now what? Panic? Yeah. Take a <skratt> Spräng tillbaka så det säger det går jag nu man kommer det ifrån. alla alla spränger tillbaka eller? Ja. ja det finns ja. inget annat där. Jag får man klä igång. Lämnar öppna Nej, jag stänger jag, <skratt> jag, jag, jag hänger på att det här mm. Det här är sjuk. sjukstugan. Mm. helt enkelt där. Inga är där inne och tur är där. 8% alltså en bakta no, no, no, in, En liten kirurgrobot Finns Nej Men det stänger Och stänger in den kirurgroboten Kan man få ge det om att det är You guys <laughs> <hums> you, och, you guys den och Men då kan man ju flytta sig va De är ju bara ja, de är <hums> Ja det är det är Jag ställer är ingen som Jag flippar switchen till kill. Ja. Kill emergency. Mercy kill. save kill. Det är två lägen, läkare Terminator. Nej nej, det blir en dalek Terminate. Ja, Yes. Jävlar. Jävlar. Ja, hörr, katten heter Moranna. Okej, så här var det som en utsemmasarstorsen för och vi har ingen fem i problem. Inte kiss nu Ja, så ska det hops. Jag gör här. Upp på jag. så det här ner så. och har ni be på inget då? Eh, det finns ingen tid att ta med dem. Vi får bara se till att ritningarna följer med till Berlin. Då så kommer han efter. Jag tänker man får funka det flyger. Mm, mm. Ja, som finns i laboratoriet. Eh. Ja, mm. Vad det är nu ska finnas? Det finns någonstans här i alla fall. Var bom. Va? Ja. Jag är lite osäker. Mm. Mm. Var la jag det? det är någonstans jag vet inte där mittande förresten. Men så läcker jag bort mera grejer. Det är de jävla städerna De var ju såhär oläget hela tiden ja, Mera glasögon förresten Åh, oh, då, där <laughs> Men det här. ja, ja Ja, ja, ja Då ja, faller ja, ja. ja, ja, ja. ja, jag ju överklagades om han var här Det finns alltså en Någonstans så finns det en Ja en, en, en gång ner Till tunnlarna under som man säkert äh, lär sig För att man läser ordentligt Och mm. nogant Det är att du inte har förberett det här Åh ja, oh, tjej oh. Tjej <skratt> <skratt> <skratt> Ja, det är Yes Det här kommer att ta ett litet tag till Innan de har uh, fått med alla nu går med det redan. en om du slutar. spela online-spel samtidigt. Det kommer att roll. <laughs> ja, Tackar. Eh, privatsamling. Det ja. <laughs> <laughs> var 60. är <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Microsoft minut på de här. Eller? Ja, ungefär ja, det är det så. Modellen um, så. har bara råd med 64 kommersiellt. <laughs> <laughs> <laughs> Tekniskt. Ni hör eh, det, det går alltså tid här. Och ni, ni hör ju det här typiska att de håller på att bryta sig igenom dörrarna då. Eh, ni hör även härifrån nu. Stövsam. fram, nu är en garan. Och att den här dörren börjar liksom skäras upp. Har vi stängt alla dörrar därifrån? Det finns på den. Det känns som en critical enda security flaw but okay. Det var fan att designa den här stationen. Trappstiger, argetsar. Ja. Härligt schön. Hits me. Vad är sås det? Och till Polard, han upp genom här dörren uppåt så så vi escape uh, som vi tar till 30 sekunder bara. Kan ni ge mig 30 sekunder Så har vi allting så vi kan sticka Ja, ja, sure Do like med with that? Mm. <laughs> <laughs> <laughs> Ställer uh, mig väl vid ingången där Jag håller koll i korridoren Får du se någon komma i korridoren så skjuter ja. <laughs> Jag tar talar här att fina flaskan behålla Ja, det är bara flygmänsle ja. Och så skickar jag ner den mot Mutdarna där ja. ni. Så att den ligger där. När de börjar igenom det ska vi skjuta på den. Kan du skjuta på den nu. <melodat> ja. jag. <Så> skjuter Ja. <melodat> <melodat> <Så där. melodat> det blir ett eldhav Han Alltså alltid. är inget Nej, Jag skjuter några skott så jag bara sen stod på jag jag ska det, bara. -half det? det var i alla fall inte skjuta oss. En hav i korridoren. Det är på en papp i nöden. Ja, det är det. Hela, hela det här är helt enkelt bara ett eldhav just nu. Mm. Vi har allt vi behöver. Vi sticker. Och vi. Och vi. Och vi. Jag menar, vi har. Och medan du kan stick. Gå. så börjar laser liksom laddningarna flyga genom rummet från korridoren. Genom Ah, ja. Inexplicable explosions behind us <laughs> ja, det eh, Vi ser faktiskt också det att eh, Ett par stormtrupper har passerat igenom elden Alltså rustningen brinner Men de är på väg framåt och... Jag skjuter lite efter de... Ja, ja låt ja. de andra för Vi också skjuter bakom Finns det en av dem du har där? Ja du har ja, ja. det, ja, det Vi stänger den, ja, jag stänger den. Stäng Stäng ja. mm. Det är någon som träffar no, Nej! Nej! Det är jag! Oh, oh, oh, oh. Tio, tio, tio. Tio, tio. Ni är klar! Haha, man kan bevänta sig stormtroopers! <laughs> <laughs> Alla stormtroopers är på yes. Why don't we ever hit anything? <laughs> <laughs> och the escape pods! Hej! Ah. det är bara trappor som bara skjuts ut ja, så, ja precis det finns inga ni, vapen eller så vi får plats i en kapsel allihopa det är sardinbrus med flaner ja, vi tror alltså. ja. Ja, ja, ja. ja vi är ja. inte jag tror att det är förprogrammerad ja, ja. Särskilt med med man är utgångsång men kommer in så, så är det liksom <laughs> så det är en det vi Usch, vad jag <skratt> <skratt> och eh, liksom yttre dörrarna stängs Som ut Och så börjar de liksom rotera Och, och snurra <skratt> ja, en, en då. Och sen motorer som startar Och var i väg Och ni ser ju den här kejsliga trupplansättaren Som fortsätter att liksom skjuta På stationen Och eh, har samtidigt då det här röret in i huvudhangaren. Skadar det sig ut så får det ut här. Om du inte äter till det här kan du ha <går> riktat Det var mordmord. <går> <så inte. går> <går> Du oh, känner raketbränslet. Det är ju så. Det är ju Det ju Det är är så. Det så. Tittade de bara här mm. Men tack vare att ingen annan är kvar på törren, Så det känner som att de går ut För att bara få fått är i sin resultat ja. <laughs> Tiden var sakta i den drivande flyttkapsen mm. Utan kommunikationsutrustning, sensorer Eller styrglagen är helt utlämnad Åt farkostens automatik Då och då känner nu kapsen gör en mindre kursjustering Knappast nog för att undvika alla storider Som levde omkring där ute du. Mm. Ja, den kom där. Men, det är ingen Men fint Inga kollisioner inträffar. det är like oh, Plötsligt så dukar det till och kapslen blir stadig som en klippa som man satt fast i ett skruvstäd. Ni hörde västerljud ljud var metalliska ekon och suret från Vingsköp. Och så blir det tyst. No, super mm. Well, let's det står not the Empire hoppas Jag gömmer mig under. Ska vi öppna och säga? Hallå! Skicka ut! Jag har inte kommer mig. Jag är gisslan hos de här. Det är låd från Låd Lemske. Jag har det. mig gå ut och säga, ni kan ju antingen kan ni regla luckan eller så kan ni öppna luckan. Eller, eller, eller, Jag tycker något. vi reglar. Det, det känns som att regla den eller det är det kanske ändå bara en tidsfråga. Ja. Ja, ja, det är mycket att säga att ingen är, <laughs> ja, är ingen här. Man kan inte riktigt pistok mot en gång. Yeah. Ja. No life forms on board search. <laughs> no intelligent <I> life <laughs> uh, What? Think nothing, thinks. <laughs> Aj ja, jag har pistolen med riktad mm. hålset från kommet. Ja jag ligger under boken men jag har pistolen i handen. Det känns inte. Man rider på helt enkelt. Alla jamar utåt. Man rider på när ser liksom när den börjar ridas på från Så utsidan då. är relativiteten i konserven då. Ja. <laughs> <laughs> Bosan. Sluta med den, här, <skratt> den här så, ah, har Slå äh, en en äh, sockerstol eller kanske slå liksom, tärning, du kanske slå två. <skratt> <skratt> <skratt> oh, dåligt, två. en sexa och tre. Ja, detta. Ja, femma. Ja, ja klar, det är så här. Två. Jag tror nätta var skjuter jag igen? Ja, precis. Slå. Nu ett <skratt> skott sätts helt enkelt. Ja, <skratt> <skratt> Jag ska... Jag ska... Ja, slår du med till? Nej. Nej, du missar va? För utanför så står du vid apinen. Vad gör de? De kastar sig bakåt. Det var min fel. Det var min fel. Det är lite när vi dragit ni, ni är helt klart inne i något slags chef. Um, och Överallt på den här dockan så går det vapiner. Det står ungefär 10-12 andra flyktkapslar på golvet här. Då. Oh, good. Because this is where I wanted to be. Jag hade to bett a i of an Ja, det är det med Rapinerna i dockan verkar inte alls i sig om hållpersonerna. De är arbetarkloner och knappast klyftiger än parkeringsautomater. Vad det <skratt> <skratt> man, man har oh, gjort? <skratt> det är vissa medel, Det är, så, jag jag är det som man medel medlemmar den här gruppen. Ni kommer smälta in. Nu är det Vakka, vackra, eh, det, det kom med en eh, annan rafin mot jag övergudäcket. Jo, men så jag fick med mig den här. Nej, men den som han kastade. <gör> men den kastade jag. får ju bli flybränslet där jag har kastat. Nej, men jag tog en annan. Jag, tog <gör> jag, jag hade en annan. den. <gör> liten fickplut. <gör> jag har sparat en. Jag tar mig ett par rejäl där. Ja. det. Så har ju han min börja av mig. Vad ärliga fäll mig, säger den där <gör> Och leder jag genom flera korridorer fulla med folk. Till sist så kommer ni in i vad som ser ut av att skeppets kommandobrukare. I pilotens stol sitter en äldre verpin. Akbar kliver fram och säger Trevligt att träffa dig igen, talman Jörföl. Verpinen nickar "Nej, på min sida. Kommer Men eh, fara hotar stacken. Vi måste agera omedelbart. Jörföl, folk talman. som var fulla här. Ja. Ja, ja. tal talman giffel. Är det giffel. Giffel. giffel. Vi kallar han Giffel. Mm. Mm. Fråga, hur är hela filmen vi att den är äldre? Ja. det är Ja. Precis det är på är <gör> det är på Mossa. Han är och vänkligare Han är lite vänkligare Han har <gör> inte en sån Ful sjömansmössa på sig Utan han har Lite mognare Han är <gör> nyare han, han är en sån och... <gör> <gör> <gör> <gör> oh, mm. Jag vill svålla på Det bitta mössa 1.0 står det på Jag kan kolla vad jag bingar åt dem Åh, goodie Hur märker du att det står en bakom och mäter honom men han suger som nästa. här gärna de ouais, det. är tror det. Jag tror dagens Jag det. är tror det. det. Jag tror det. Jag det. Jag har berättade att för en timme sen så kände Imperiet ett sub-eta meddelande på alla frekvenser som rådade veppinar att kapitulera eller dö. Stacken här har förkastat imperiets ultimatum och beslutat att aktivt gå med i alliansen. Ett förtryckligt beslut. <hör> ja. Eh, Stormtrooperna har numera intagit eh, forskningsstationen och erövrat de två prototyperna till b -vingen. Ett stort antal linjeskepp har gått i ställning runt asteroidbältet och grupper av trajjakt finkammarområdet efter detta skickat obeväpnade transportsköppet. Run away! <hör> Vi håller på att samla upp våra skepp för att fly härifrån. Äh, Akpa lägger till efter att liksom ha tittat på alla sensorer så att linjeskeppen har lagt sig i blockad och skär av varor i Tajskeppen genomförs systematisk genomsökning av områden som inte kommer att sluta för att man får på det de söker. Nämligen datafilerna som jag tog med mig på den här disketten. Och alla medlemmar av Alliansens forskningslag. Ehm. Datorns analys visar att det finns dock en liten spräcka i blockaden i sektor G147. Det kan... Ja, visst, visst. finns inget annat motstånd mm. än en ensam skottsfregatt av typen Nebulon B. Och dessutom så gör barn banor att det finns en naturlig korridor genom bältet. Ett beväpnat skepp skulle kunna vara på sig elden och distrahera dem så vi får tillfälle att flyga ut flottan ur bältet innan resten av flottan yes. kan reagera. Jissa, att ska flyga där skeppet. Oh, fuck. Det var inte det valtid i man skjuter. Jag <laughs> Jag och ni, du kommer på, få skjuta Ja, ja. Oh, <handslöks> <okay>. <handslöks> <Carum>. <handslöks> det Eftersom ett skepp är försvunnit Så finns det bara ett stridsdugligt skepp I närheten, mitt egna Tyvärr så ligger det dock I forskningsstationens hangar En liten attackstyrka Skulle kanske kunna smygas in i stationen oh. Ta skeppet och eliminera Alla andra spår av vår forskning Wow, det skulle verkligen suga våra D&D-tackstyrkor. att inte är vi. Åh, det är inte är vi. <laughs> <laughs> yeah, yeah, yeah. oh. oh, wait. Oh, wait. I have a bad feeling about this. <laughs> Jag undrar om det fanns några frivilliga som skulle vilja jag bara Får man skjuta? Jag bara koka upp som fick i halva flaskan och så att jag och sätter jag på reglet eller bara. Jag tar det stuff och slänger du iväg så. Jag tittar på och säger Man får skjuta. Ja, man i det. Oj. worst job. Problemet trevligt, trevligt. You're my only hope. <med här> ja, jag får följa med och säga då har Larsen Svendet som Men Lord Lemske, vad har du där? Håll bara mat med jag ens. Det är småts i smickor. Det är Låt sitt sång Låt sitt Okej, Sitt Det är Hitler Adolfsson då <laughs> nej. <laughs> nej Han drar i glaset svett Åh Han snarare så trevlig Han drar fort Jag <laughs> vill <laughs> <laughs> Men är det? det här Jag hade hoppats att ni skulle anmäla er frivilliga så han innan vi hans säga. Det är så man blir Ja, precis. Här mina vänner är den senaste kartan över forskningsstation Chantipole. Uh, tyvärr så har vi ju inte med de energiella skadorna som har åverkats från Iperis angrepp <laughs> helt <laughs> enkelt. Det kan ha brunnuklipp han har vunnit Här och här, här. Här här. Här och här och, här, och, här, och där. Och där tänker vi som det blir. Åh. Och det åker förstå banan upp. Vad är kakan för något? Lord <Skulle> jag <tryck> visar en holobild av asteroidbältet. De här finska transportcheferna och forskningsstationerna är markerade så att ni ser hur de ligger i förhållande till varandra. Bilden zoomar in mot forskningsstationen och han säger: Ni måste flyga genom asteroidbältet i Käntepol. Ta er in utan att bli upptäckta och ställa in huvudgeneratorn på att explodera. Jag kommer ge er och utlösare. Du är väl medveten om hur det fungerar. 30 minuter står dröjning för att ni ska komma undan. När generatorn exploderar så bör den, om jag beräknar styrkan rättas, inte hela stationen. Och därmed fruströrs. Förstörs också de två prototyperna. Explosionen blir vår signal att sätta oss i rörelse. Flottan kommer att flyga in i korridoren vid G147. Om ni inte har skaffat er ett stridsdugligt skepp och börjat ett angrepp på fregatten ska vi försöka komma undan ändå. Men vi blir tyvärr lätta mål för det tjejsliga skeppet. Vi distraherar med en explod. Lycka till, det har vi och någon är. Har ni, med. Har ni några frågor? Båda illa lite. Får man skjuta överallt? Vad finns generatet? Får man skjuta på vad som helst? Vad fråga. Jag tänkte precis peka på det. Man får inte skjuta vad som helst. Ni kan ju... Jag så undvika. undvika de var som fortfarande är kvar mm. och Men men men om vi då spräng skiten då då är ju de också här huvudgeneratorn. Mm. Utan det och så. Nu är det 14. Nu är 14 helt enkelt. Nu får ta dem. Mm. Eh hallo. Hallå. Hallå, hallå Ska vi plocka med oss de här plåtjokarna? De är, är ska vi säga att här är ju då Eller, första hangaren. Insikt. Här Klass. är ju då en andra Vata. hangar. Och här är bara en luftsluss in och ut. Ja. Mm. Och här har vi också en luftsluss. Och Surprise, här är också en löftslös. <hör> det vi skulle göra är att vi dit säkra skipet. För då är det kan vi åtminstone ta oss därifrån. Sen tar vi och spränger generatorn och sen flyger vi därifrån. Eller... Ja. Ska vi göra om i ordning? Först sätter genatorn på self-destruct och sen se säger jag. skeppet. Det känns inte ens Precis. Jag har också en fråga. Kommer ja. vi inte att skjuta på vapen som är kvar? Måste vi ta med oss dem då för vi ska ju springa hit sen. Ja. Han är, Den här råfer. Juffel, eller vad han eh, Säger det att eh, vi har beslutat att förlust eh, godtagbar förlustbestäckande om de skulle dö, men kan ni få med i dem så går det bra. Ja. Jag fick vi ett skepare? Du tar med dem, Ja, ni kommer få en liten nästa inhoppare. Kan inte de ta det. och sticka ta ihåg då? Absolut kan han göra det. Och försöka följa med er Om ni sig. får tag eh, i dem så... Ja. Vi eh, kommer givetvis få kom med en vapinguide eh, också. Bra. Och eh, bra. fram så, så stiger ju den här killen som mötte jag i första <hör> sekvensen eh, Han som kunde prata basic. Är mm. det någon som vill ha mer kaffe? Nej, nu är det bra. Hon somnar i sofa. Nej, då stänger av det. Mm. Får inte mysigt. Vårt chef var med den här... <tryk> <Ja>. <tryk> Det är amoralens... Nej, kommandören som är amoralens. Kommandörens ja. finns i... Hur man trött. Mm. Jättetryckt. Mm. Det är inte slut. Äh, Asteroidhoppar och ser för övrigt ut så. Och där ska vi få plats att göra. Jag har en holding. Yes. <laughs> det är vi skulle ta oss till uh, Asteroiden. Till Kjantipoga. Sen ska vi trycka in oss i ett litet skepp som kan skjuta. Jag kom kommer ju in med en escape-bobel. Vad kan vi förvänta oss att det finns för pepp där? Tide som är... Han hade ett stridslugligt skepp som var det här. Vet inte vad det, var för. det är hans egna ja. okay. Och det är... Äh... Ja, Hallo. Det är ett, äh, ett kalabariskt frackskiff, han förklarar det för dig och du, ja, du, du har flygat en sån en gång för 25 år sedan när du försöker flyga igenom äh, äh, den kejsliga skaden på äh, frysen och gick så där. gick så det är ganska trött skepp, men förhoppningsvis kanske de går ut och lite bättre. Så. men det är ändå ett fraktskepp så det är inget stridsskepp, men det har ju kanon. De har sköld. Eh. Du, har du en Ja, någon beteckning eller? x Det heter calamaris fraktskepp det är det är inte ett dead meat. Dead meat. Ja, yeah. yeah. Certain death. Yeah. Right. Ah, så släck. Jo, den har sköldrar. Yay! Så den blir det så kanske om mm. vi kunde ta oss in i slutsen där. Så kommer först mm. och sen blir jag på generatet. Ja. Vill ni veta liksom vad de orkänna om är? Jag kan inte ge det här. Här innanför då, vi tar det här utom, så har du bostadsområdet. Um, det är ju alltså baracker helt enkelt då. Um, och sen så är det ju kommandosamtalen här. Där är det nog fullt med stormtrupper. Yeah. Här är ju IT enhetens lilla skafferi som de får sitta i hantera. Det är också säkert stort Ska jag se här. I sabba alla springar i hela stället sådan tands. Saxan. Plåtjat ni. Nej, jag till. Biodomen. Biodomen är det är ju då <slönt> <slönt> alltså, Här är ju fritidsrum om det. Här är också en luftslust då eh, Här är ju som liksom, de, de, Det här är bara en skist det är, det är som en labyrint helt enkelt Det är vapinerna hittar där inne Men de har sagt att det är liksom ingen idé För jag försöker gå in där Ni kommer bara att... Eh, Go vils. Go, go vils, det går vilse, garanterat. Mm. Oh. Oh. <laughs> eh, här är ju då repulsorkontrollen för eh, hela stationen som helt enkelt gör att eh, den inte, stationen inte kolliderar med andra asteroider. Som inte kommer åt så tycker jag är det en bra plånbit. Eh, här är ju sen kraftomvandlaren som eh, gör att Överskottsenergin härifrån används för övriga sekundära system helt enkelt. Alltså ljus och datorer och sånt som inte är extremt viktigt. Syra. Syra som skit <laughs> Här är ju ytterligare bostadsområden då sen. Eh, här är miljösystemet. Där styr man liksom alltid i temperatur och lufttryck och syrehalt och halter. som ligger i Här är ett sånt uh, room för uh, piloter. Helt enkelt för att sånt ett trackstoppet ungefär. Och sen är det ju och uh, underhållsverkstaden. Och arrestlokalen ligger innanför sköldjematorn och kraftceller. Helt enkelt. Jag kommer inte ihåg att det hände där, men okej. Släpp in oss någonstans. Skicka in och ord, glöm, glömsken. Yes, <laughs> let's blend the ship. Pointing things oh. to shoot. <laughs> var är Please. själva den generator vi skulle till? Där. Där är det den generator. Oh, goody, they're not close at all. Now, be too easy. <laughs> no, <laughs> Right. <laughs> jag vi heter helt för Operation Certain Failure <laughs> här, är här är Här är ju flyktkapslar Så det finns som så har du sjukrum vad var det där? Jag tänker bara, det är förvårdslokalet Jag in en sån Jag <laughs> tror jag får du mm. behöver någon Sitt i en Det är därför på Jag måste hålla ihop det Och bli en sån Ja oh. Yes Körs just the ship. Ja, precis ja. Det, skeppet, så ehm, det är plats för fyra personer i varje skepp. vi oh, kan få flyga vad ni sitt var vill. Sitt det. det är single pilot-chep. Yes. Ja. Mm. Slow and easy. Hide ehm. behind them. Asteroidhopparna glider ut. Ni får förut att äh, rymddräkter på er som ni skulle klara er även utanför. Ni ju, det är inte säkert att ni kunde liksom ta asteroidhopparna ända fram. <tryck> utan att ni kanske måste gå på er. helt precis. Du har ingen rymddräkt utan du har bara en sån här andningsmask över så de hade inte din storlek. Eh, och det det har de liksom sluttit ihop armarna och benen lite så att det blir lite för mycket tyg Alltså runt om så att Vi knyter ihop en, du, har, att, ja, en Java säck du är en jarasäck Är jag en ryggsäck åt någon? Ja, vi, knyter, vi knyter fast det på Ja, pass <skratt> det Och <det> snicker <skratt> <någon> <skratt> <Fast, skratt> ut en liten sån laserpistol <skratt> <skratt> Och två gula ur <skratt> Jag kan inte vrida på huvudsäckning Astrid har hoppa här glidit ut av transportskepet. Flera dussin små och medelstora skepp finns i närheten. Allihopa är pinska. Ni ser en flyktkapsel plockas upp på ett av de större skeppen. Men när repulsomotorerna för era små farkost kommer igång lämnar ni snabbt latinernas flotta bakom er. Oui. Eh, det är ett par timmars resa fram till den här jag jag tänker Piloter, var så goda och slå tärningar Ni har naturligtvis två Fyra Vem åker jag med? Ett och sex Vilka åker med? Med Soko soko Soko soko gröt. Vilka åker jag med vassliggröten? <laughs> jag åker ju med hooking i alla fall <laughs> Det har vi konstaterat som jag hänger <laughs> Då tar jag väl Ja. då Då har ni vapiner jag har med jag Lönnska yoghter med med det. Nej, det är som Vi har, har uh, Indiawan <laughs> <åker> med dig Nej, det är det. Nej, Ralph. Ni kan slå Fajn. slag till. Fajn. Fajn. Yeah. Det två. Ja, det är väldigt nära. <gör> ja, men det är något med ju man står med. Precis oj, ja. för det oj, är inte där. det lite där. där. <gör> <gör> ja, bara lite där. <gör> <gör> nu kan alla slå tärningar? Du kan slå två. En och, och fyra. Alltså man slå igen då. så vi slår igen bara. Vida, ja, eller? en, en. minut Ja, jag kör ju så borde ju ja, se någonstans. Men så kör <laughs> det jag egentligen. En sån liten fuling. En sån liten fuling. En, var? en drone. Ah, <skratt> en <förlåt, ja>, <skratt> <skratt> sån ser du. Och liksom ett snabbt överslag är att den är på väg ganska exakt åt det hållet där ni kom ifrån. Så den fortsätter alltså för 25 minuter en timme så kommer han att åka på rätt på rapinerna. Låter dem lite som samlingsplatsen. Har vi låsor? Låsor kan man hunda på här. Nej. Kan man ramma den då? Ja. Oh. Uh, I try to ram it. Can you do it safe? I I don't know. <laughs> <laughs> safe ram. You can ram it, but you but you die, <laughs> <Yes>, probably. Probably <coughs> dead mm. uh, uh, yeah, uh, Oh. Ja, vad gör Du Ja, man gör det. Och bara hit Ja. sån här. Uff, är på gång och åker rakt mot deras flotta. Du ja, måste slå ut den innan den tar och hitta dem. Där är Det det blir Är det så mycket vi kan vända rutan och ska en den så. I princip kan det så kan ni göra det alltså bara upp det här uppget och sen har ni ju fritt skottfädd utåt. Ja, jag han vänder runt och så... bakom. Jag vänder runt mot den och sen kör jag efter den liksom, så att de kan skjuta. Jag vänder också efter honom. Okej. 6-5. Ja, det är ingen problem. 3-4. Ja, det är ingen problem. Vilka är det som skjuter på då? Ja. Du har, du, du har en sån slungan. Du har någon sån här liten eh, löjlig i sportpistol X, X. som är fyra. You någon. Know, eh, ja precis. Var en det liten trumma i stol. Är det inte en eller två? Du har två med med bogen, och du har två och skjutålmen har två du har äh, ett ett. och du har fyra och Vi har tre ett. fantastiskt. Fyra sex. Adios. Ja, we'll let the weekend. Will at the walk <laughs> Det, det är därför ni peppar den Ja, jag satt ju på en drog Det så lätt att träffa då Och det, det, det, det känner jag från hot scenen helt enkelt It's self-destructed ja. <laughs> Du träffar den så bra Så att inte att du förstör den Utan att du aktiverar helt enkelt Självförstörningsmekanismen på den Oj. Då ändrar vi Okej jag vill vara en mekaniker som en droid Så får man slinta lite Så var det mer man själv Nej fat Tänk att man är det bättre Vi slår igen En träning, två träningar Två, fyra Tre Du tyckte att du fattade att det gick iväg Någon slags signal i form mm. av den innan Okej okay. Ja, jag rapporterar över det ja. ja Du kunde inte liksom avläsa vad det var Om det var ett fullständigt eller ett delat meddelande mm. Någonting gick iväg i alla fall Det är stadsällskap på den här punkten Ja, här. ja eh... jag kanske bara S beställde pizza <laughs> <skratt> jag, flyger inte mot, jag, jag, jag väljer att inte flyga rakt mot in Utan jag flyger En liten omväg mm. Ja, du är första så jag flyger efter dig mm. Jag flyger inte rakt mot den, Jag flyger Oh, lite det är scenic så, mm. ah. The scenic route. The scenic route. Ja. Takes you right into the asteroid storm. Och den här apinan som jag har med er mm. att eh, normalt sett så brukar det vara en väldigt dumt att flyga genom dem där. det säger du. Så kan man liksom flyga runt istället. Ja, du det så då är Så vore det bra. <gasps> Men, men jag säger också att då kommer vi ju utanför liksom säkerhet Och där kan det ju finnas tre patroller <coughs> How would you like to do this? How do you want to die? <laughs> May the force be with us Yes <coughs> Två och tre i alla fall <laughs> du, du tar liksom en smäll som... <laughs> du, <coughs> Ja det är en stor i vad heter det? Känna fick. Jag än så länge så verkar det hålla. Ja. Simetype. Ja, det ser ju Jag vill ju inte. Jag ser vad? sig va. Lämnar inte Det är ju en mekaniker det. Jag hjälper dig börja utbyta. Ja. Ni är lite bit in nu i stormen. Slå igen. Ja, då är Ah, Ja, ni klarar er. Alltså det är väldigt alltså och när jag säger att ni klarar så har det alltså mycket repa i lacken. <går> jag hittar packtejp också, den är jämställdigt. Jättebra <går> packtejp. Slå igen. Hittar en kul och kutte din. Ett, två, två, jag med! Hej dig, hej dig, hej dig! Vi kör ju in i Det är en bad idea! Very bad idea. Ni uh, driver just nu utan motorer. Jag får ut en då och se om jag kan rädda någonting. Du har två tärningar på och dra detta. 3 <skratt> ah. Nej, alltså du får det är ganska på utsidan Men pilarna får ju kolla mot då. Ja. Och det hoppas att det var Yes. <skratt> <skratt> ja. Det ska slå två tärningar för vad pilen någonting kan säga. Manen. Ja. Och <skratt> uh, ni. Ja, den kommer igång, faktiskt. Ungefär. Han kastade bort lite sladda som var... Ja, precis. Släng hem en Det har vi ju inte gjort det. Ska Jag boxera då? här kommer gå jättedrapp. Ja, nej! Ska få ett försök till på att försöka reparera dem För nu är ni uppboxerade nu. oss. Sex, Ja, är Ja! Ja, and det Har Det är du ingen växel i? Exakt! Exakt! Jag ska ta den här lapan Ja, Stå om på! Ähm, <laughs> ni börjar närma er helt enkelt. På skärmarna ser ni en bild av forskningsstationens utsida som sakta roterar och visar den dem från alla riktningar. Okay. Sen försvinner asteroidens yttre och ni kan se inom mätet. Tyvärr kommer de här bilderna från vår databibliotek och visar inte de skador som kändes fick i angreppet. Först när vi kommer hela vägen fram kan vi uppskatta hur stora skadorna är. Äh, när ni kommer lite närmare så ser ni också att han går två här. Det är helt klart att det går inne där inne. Och att den är mer eller mindre totalförstörd. förstörd. Ähm, Över äh, asteroiden mm. annars så är det liksom explosionsmärken och, och märken efter äh, laservapen. helt enkelt på utsidan. Jag tror att vi är att Vi ville ta oss in den gången. Precis. <skratt> Ni ser också. Runt omkring den här så finns det gamla TAY RC. Gamla tai TAY LN helt enkelt. Det är no. <laughs> <laughs> <laughs> Den här versionen ni har med som förut heter Suska Fo. Han föreslår att ni, ni liksom ska ta och uh, försöka sätta ner astroidhopparna uh, på en astroid och se vad det som liksom skulle vara bäst att ta sig in och när. De här TIE Fighters när de patrullerar ju runt om basen med ojämna mellanrum. Vi ska alltså sätta det på en asteroid som ligger runt omkring. Ja. Inte ända fram, alltså det, mm. utan... Man kan väl fisk och fel. Precis. Ja. Slå. We will try to land. Du vill ätta så är det gilla. 6-3. Ah, mm. Inga problem. 3-tunns land. Jag har skattat i kultur i Eh, ni kan slå en eh, observation där är så slå två. Alla eller? Ingen. Ingen. Ingen. Ingen. Ingen. Jag Ingen. Ingen. Ingen. Jag stod hit i alla hållet, vad fan tror i julen? Vi som inte slog i ett Alltså det här är ganska lätt att se så, Sedan att här på Astoriders yttersida Så finns det fläckar Av glittrande iskristaller eh, Och det är ju Helt klart spåren Efter luftslussar som har öppnats Och släppt ut ut frukteluft som har Kristalliserats Eh, vid några av isfläckarna så finns ju lucka av standardformat för luftslösa. Och det är ju alltså, vid 2 och 10 och vid 27. Men eh, det finns också isfläckar där man inte kan se en sån lucka. Det kan kanske alltså finnas en mindre öppning som leder in i där pingtunnarna helt enkelt. Där de kanske har tagit ut då. Eh, du ser och eh, som du slår sexa Här inne så finns det fyra stycken tajskepp i eh, taket som hänger alltså i här temporära ställningar och en eh, sån repeter som står uppställd som eh, ja, de här snötrooperna hade ja. i och riktat um, den står här inne som har riktat utåt. Mm. <coughs> På säger som sån ja. Fast <laughs> den står här. Där. Oh, but not going in that way. <laughs> <laughs> This is not in high people. Vad det handlar om. Oj oj. Mm. Vi du säger också det, att här inne alltså det, det brinner oh. men att det är eh, Ändå, alltså det är inte en massivt elvhav Utan att du ser folk som arbetar där inne Då skulle det som identifiera dem som tjejsliga tekniker Eller som ingenjörer. Antagligen så arbetar de då för att återställa Så man kanske kan använda hangaren igen Tjejsarbetar på en form mm. av mm. facken mm. Vi mm. just destroy things Jag tänkte se det i den en väldigt ontyckt, så att Det är, det är, det... Det är ingenting som är bra jag med Peter och Um, <laughs> my God, he's good for something. <laughs> uh, six? Six? Six? <laughs> six, six, okay. uh, ni har ju lite Kanske om Imperiet Och lite Allmänt sunt förnuft <hidden> När ni ser detta så, så inser ni ju att ja, men ifall man inte tänker att man kan att ta sig in i luftslussarna så är man ganska dum Man kan säga vad man vill ha för dem, men för är inte dumma i huvudet. Så har säkert patrullerat eller posterat vakter vid luftslussarna. Men vi hade ju en sån här med så kan oss, kan man inte gangda oss ju om jävla tunda om vi tog oss in i. Du tänkte ju precis fråga. Absolut. Hörru, nu ser vi till honom. Ja, bra. Då ska vi bara hitta ett lämpligt tillfälle och köra dit och parkera. Det ja. är <laughs> lite snyggt. Jag får vi inte se om vi Mm. Yes, it is. No, I mean, ooh. Yeah. The coffee pie is the stuff. The pie is all coffee. No, I'll give the empire. Join the dark side in habit. Oh, this is going to be a long the dark side. We have coffee. Wait a death Star canteen. Gon drar till typ. tid. What? <laughs> <laughs> Håller på grund. Nu på. Yes. Men det var lite hand hand vatten vatten, What's the plan? Vi har observerat hur tie fighters som flyger runt så det verkar vara väldigt oregelbörd men vi kan hitta något man ni liksom tycker det är något Bra mönster i alla fall mm. Men vänta. det kommer vara En sån här Sken ja Vi får vänta tills vi får den eh, Luckan mm. och sen får vi väl åka dit Där de tunnlarna är Där var det någon som Som har guida vi, där det, är där ja. eh, Sen får vi väl göra så Helt enkelt att vi försöker ta oss in där Och sen så får vi väl sätta self-destruct Och sen så får vi försöka hoppas på att vi kan ta ett Ja Yay, hope and a prayer. Yeah, <laughs> it's the best. Now mm, so we're self-destructed to play. Yeah. yeah. But at least we took a long time. We're going to die. Die, glory is it. Yes. Mm. Oh. Mount up, by Yes. Yep. So so we can... So. Uh, Pilots are here. Can't use our <sniffs> slag for... So we're so found. Oh. 1-4 1-6 oh, <skratt> <skratt> <skratt> Jag tänkte, du ska dubbelheten kraftar åt din natrium Klockodockning i Taipei <skratt> eh, Precis liksom när jag har satt ner eh, så kolla Skeppen Och stängt av motorerna ja. Då ser jag oh. Kommer eh, susan och subi så det är de vänder inte skjuter på er I alla fall <skratt> Nej, vi ser att ser piloten kollar på Hitta Nemo. <skratt> ja, precis <skratt> mm. Mm. Körpå, Det ju köpt det. upp det så Så ska jag få berätta då det är, det är en ganska lång, lång väg här Innan vi kommer in. fram och ni ser att, att de här iskristallarna fortsätter liksom ner i tunnlarna också. Vilket är ganska svårt att hålla balansen här. För att ni måste hela tiden liksom balansera på is. Och tunnlarna är inte de jämnaste liksom från början. Wee! Wee. Så är det okay. Jag vill ha en tågordning helt enkelt. Det är ganska trångt, särskilt för dig. Eh, fråga får frågan ja. sitter, sitter, ja. sitter jag och kvar på hans rygg eller jag får komma ner? Ja, det gör du det som vill. Då svappar i Det går. i din stora Ja, just det, jag får jag fan det kommer. Ja, jag Sen sitter kvar då på hocken. Beställer jag i sopan. Fortfarande med pistolen framme, pipa. Vem går efter Saskafo? Ja, det gör ju. Jo, nu har jag faktiskt ska Ja, för det för också med det. Så kom kom med. Piluterna först av att mm. är Det jag Jag visste det hanterar ute bara. Jag kan hålla övergård. Ja, Vi är ja, det är Det Ni kan slå uppmärksamhetsslag. Så att som är 5. 5. Hus. Ja, jag ser mest tak. Vad slår ni som mycketaints fram? 5 tror jag. 5 och 5. Ja. Då blir ni inte så överraskade i alla fall när eh, det plötsligt bara flyger upp en massa eh, varor lite framför, så framför jag som ni den för mig som minocka. Mm. Som man så slår. Det är eh, sådana såna som när de är inne i den här masken. Astroidmaskerna. Astroidmaskerna. De har sådana fulingar som heter elkopplade. Ja, har du inte lådan med elkablar med, <laughs> <laughs> med det är så kanske. <laughs> <laughs> <här> Jag inte med men det är som <här> <Fing joysticket då. laughs> <här> Jag är på. Vad är det som buggar? Det är ungefär så <här> <här> Men går det en <här> förbi dem eller Ja, de fick liksom flyga <här> fladder omkring. Det är gjort så här. Ni kan väl bryta er. Nej, nej, nej.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 Vad var det? Någonting som är bakom oss. Jag knackar ju då naturligtvis på guiden här, här, här. Det är något bakom oss då. Vad är det? Vad finns det för. Ja, väldigt många saker. Det är något bakom oss. Mm. Ja. Vad är jag för något? <laughs> <laughs> Samtidigt som det dyker fram någonting mot dig. Nej, det var det var som för lite gas. Varför? <laughs> ja, precis. <laughs> det är. Det är, det är Någonting som kom ut Liksom från en sån här liten sidogång Så bara Och river liksom upp Tyget på rymdräkten För dig så Och sen liksom försvinner in i den mörka igen Du kan slå en uppverksamhet med en tärn Det är som en bäck, Du ingen aning om vad det var Det är bara någon som viftade till Så Far. Mm -hmm. <laughs> mm -hmm. Putin! Mm -hmm. Det hell is that? Men hur man lagar han sträckt eller inne i ja nej netunna men men alltså den själva dräkten i sig skyddar mest mot vinddamm och så utan det gelen ja. som är det viktigaste. Mm. Ja. Jag tänkte om jag skulle giva fram silvertäcket. Ja. <laughs> ja. Ja. What do you? Eh, uh, borde man mm -hmm. sig annat i de här tunna förutom ni dock och <skratt> Fråga guiden. Eh, ja, det, det kan ju vara vindmaskar såklart. De brukar bosättas här. Slå fast <skratt> <skratt> med två tärningar. Uh, sex. Yes, du får faktiskt chansen att agera nu innan nästa anfall kommer. Nu ser du det kommer. Försök att skjuta på den, Det riktigt nyligt på den. Ja, den kommer att attackera samtidigt som du skjuter. Så. Okay. Sex. <laughs> den den hugger ett tag i armen helt enkelt så att. Men eh, du sätter ett skott i, i ögat på den Och det är en sån här Rymdmask, alltså mm. asteroidmask mm. Alltså, Den är en liten <laughs> ja. så, den är En baby mm. Uppskattad till fyra meter ja. Jag har inte bott där så länge Bara sådär mm. Mm. Om en månad. Ah, försöker, eller, eller, eller. Här, du har lite svårt att använda eh, höger armen nu helt enkelt. Ray. Vilket tur att du är ja, <laughs> <men>. <laughs> jag tror det är vapenhandeln vänster. Det är inte tur. Men jag försvinna. Tillbaka in i alla fall. Så. Hoppas ingen hörde det. Nej. Rapid, rapid movement. Nu, nu. Snabbt framåt. Snabbt framåt. Mm. Ja. Ni springer. Nice. Nej, nej. nej. Vi stannar. Nu är det så, peisen nu det tar haras oss fram <skratt> som du säger. Vad säger jag inte så? Vad säger så? så Snöballer i pelsen. <skratt> <skratt> Ni kan få på en uppmärksamhet. Tre. Jag märker ingenting överhuvudtaget. huvudfacket. Ja. Fem. Yeah. <laughs> yeah, <man>. <laughs> <laughs> ja, men ja, det måste gå fem Ni slår helt enkelt i ryggen på oss ska få oh, Så som har man stannat. Ja, eh, vi en eh, Tryckdörr Ja. Ja. <laughs> No. jag inte är Jo, Enkelt. Och ehm Du ser ju kontrollen. här får ni slå in koden. Ja. Do your word, do your stuff. Nu skulle vi känna försöka ja, göra nej, nej, jag en 7-koppling först på solo mm. mm. och <här> 7 <Ja. här> <här> Så tänker jag oh, till <här> ja, Jag har skjutit sönder inte den nu. <här> Slå två tärningar. Oj oj oj. det är liksom bara så här du, du lyfter lite på luckan så som <här> två <här> slädar ihop och så. <här> Jag får ju och så väl Där det då har du en välkommen och ibjuder en helikopter. Välkommen master. Jag skjuter den ändå för det var så roligt. Tack master. ni Nej, har varför alltså var vill ni komma ut och tullarna nu? nu är ni det liksom inne i det här som man ser på kartan. Ja, det är bästa det. någonstans Vad var det där som vi skulle spränga då? Här. Ja. Ja, nu kan vi försöka mm. ta oss dit de här Vad var för tolvan Var jag mer. Det är så. Det var Stormtrooper eller är det mm. Mm. Jag det var mm. mm. det. Tolvan, det var sjukt, jag har mött. Oh, yeah. Wait, actually. <laughs> oh, there's a mad droid in there. Ja, <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> det är ett, <laughs> ett annat ställe. <laughs> <laughs> <laughs> här är högkvarterat. Jag vet, jag, jag vet inte riktigt hur det här hänger ihop. Men uh, kill. Jag tror att detta är en separat asteroid helt enkelt. No. Det här är något annat påstås. Så är det säkert. Jag Avenge my brother. Me <laughs> me Kill, murder, <laughs> destroy, <laughs> terminate. Exterminate. <X38. laughs> Wait a second. Is it you? Yes, it's the doctor. No. Vad är ni för någonstans? <laughs> <laughs> <laughs> vi, är väl, vi kommer väl ut i här området oh, Ni kommer ut där Ja, vi ser Slå en uh, Oskar mot här 2-6 2 sex. I don't see shit <laughs> <laughs> uh, När du kommer ut här för ser du nu ska jag bara peka så Att det är rätt de har, ju, de har ju precis liksom gjort det här så att eh, den är orienterad på samma sätt som den här kartan. Vad bra! Jag förstår att du är ironisk nu. Ja, precis. här Vid den här liksom när du tittar ut så ser du helt klart blänket från en, en stormtrupps eh, som verkar vara stillastående. Och nu tittar vi liksom längs den här då korridoren och så ser vi även här att det står stramtrop. Vad är den där Jedi som vi nu behöver ha? <laughs> oh, precis. <laughs> ja, precis. Var ingen som valde att vara Jedi så. Nej, det hade varit. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Men vi kan ju inte bara gå ut och då kommer vi in i sjukhuset. Eh, ja, vi ska inte testa för att besöka sjukhuset väldigt snabbt. Eh. <laughs> jo, ja, det, det kanske är någon sån där halvt i helsslagen. Eh. Stop Stop där då jag det som man kan ta i på. Kan det också vara. I vilket fall så kan det vara bra att undersöka. Vi kan ju gå, va? Smygger vi lite snabbt när koron. <laughs> ja. Slå alltså. en äh, smygetärning! Ajajajaj! Aj, aj, aj. Vem är bra på att smyga? Då får ni två tärningar med ni anser att ni skulle ha... Ja, det är väl ganska bra smyga. liten så du kan få den ha smyget mycket åt hålen. Ja. Ja, nej, nej! Jag här ja, här. Ja, det är lugnt. Ah. Jag ska sexa. Uh, ja. Jo, ja. ja, nu är det så här aj, att jag nej. slog en dubbel detta. Jag skulle inte också. Vad är det här? La, la, la. La, la, la. Jag smyga. Jag smygar här. Hallå? springer i en vandrande droid som jag visste inte kliget trumset. Åh, vad tänker man att du skulle smyga? Nej, hängde mig inte på genomgången. Var det någon som slog en sexa? Ja. <laughs> att ta fram där ja, den här liksom <laughs> <laughs> <här> från in Och janten Ja, Hallå, är det några stormtruppar? Come out, come out De gör ju något vansinnigt jullå. Alltså du, du har alltid liksom, De lägger en som brak Ja, och Javan Bara simma. svimmar flyger och jag skjuter <var>, <hållå> <hållå> <Jag var frigget! hållå> <hållå> <hållå> So much for that version. <laughs> <laughs> nej men det, det du hör i alla fall Det är, är ju äh, Alltså äh, nej, här no. äh, Klicket ifrån äh, en stormtrupp Liksom såhär äh, Sektor 3 här Jag har misstänkt intrång äh, i sektorn äh. Sektor 3 Kan äh, ni skicka en förtåg vi behöver inte skicka så, dem det Och det är en misstänkt intagning två Alltid bra här <Austria> ja. Men när ni kommer ändå in i eh, Det här sjukhuset. Mitt här på golvet Så är det åtta av kullvultna Väldigt massängar Lakan sönderivna och brända Det står två stycken bakta tankar Med krossade inspektionsvänster i med. Och på golvet så flyger såna bakdammätska i stora pölar. Nej men det... Eh, det finns en datorterminal på väggen som verkar vara helt funktionabel och eh, så det lite medicinskåp mm. mm. så där. Inte nu. mycket please help. Vad har jag? Ja. Ja. Jag är inte med flit? med. Skulle du ska du hacka datorn eller? Ty ty så klart. Två. Ja, oh, oh. Du teknik. Åh, just det. Fyra grejer. Det är Du får faktiskt fram detta att de här b prototyperna är färdiga prototyper. Alltså, de är flygfärdiga. Ah. Ah, motor, vapen, var ah. oh. vår. Ähm, vår. vår. Och de, de finns ju alltså I nivån under Allting Man oh, okay. måste in i hangaren och sen ta eh, luckan ner Och sen så är det laboratorium Och sen så hissen upp och fan. Ah, det är Jag vill inte. Jag vill inte. Det är inte bra. Det är inte bra. Det är inte bra. inte bra. Det Det Ganga, finns inte. <laughs> De är flålade. What's that? det i det här med som kommer att tala om nej, nej. Eftersom filmerna inte finns så finns inte heller. Jag Av man talar Okej. New plan. Let's take the B-wings! får vi plats. Jag har sak med siffrorna så, så länge. Ska vi, uh, ska ska vi dela upp oss? Ja! Hur bra idé! Får vi plats? Vi i alla fall. vi? Vi ska inte flyga B-wings. Ja. <laughs> ni kan det <laughs> på den här mm. skeppet. Ska vi ta Stå det Ja, ah, yeah. det är det för mig. Ah. Du kan flyga. Uh, du sätter att det på ploss, flyga? så att... Uh, ja, jag, jag, kan kan locka, jag kan laga, kan laga. Jag kommer att innan en vecka. laga. Nej, nej. laga. Jag kan, men, jag kan, jag kan allt. Yes. <laughs> Gaffa Gaffate. Oh. Gaffa tape. Now watch... Det var en utgång vi kan Eller så kan vi gömma oss här inne bakom sängarna och hantera Ja, vi väntar här tills. Tills vi det Tills en patrull som de ropade där på kollega kollegstapeln. Då kommer de aldrig fatta att det var hit vi. Så ska få ställa sig och titta. Du har tagit fram om informationen här och och vad liksom pip så här väldigt upphetsat och och liksom vad i på datorterminalen och och tar liksom upp ett fickminne och sätter in och så här och efter ett tag det så här upphetspipande och de här alla extremiteterna som Så här liksom de. De. De. De. De. De. De. De. De. De. De. De. De. De. De. De. De. jag De. De. De. De. De. De. De. De. De. De. Det här kommer liksom att spara månader av, av eh, forskning. Okej, kommer det eh, att vara dem då? Ja, det är övertrött nu. Ja, okay. Alltså nu är det. det är liksom, ja, ja. Det är. Det här var i Lux. Kan vi göra något annat roligt från den här terminalen? Ställa till något annat för att täcka någon annanstans. Kan vi starta något land? Ja, en annan, annan avdelning långt bort? Mm. Slå. Alltså det, det är det var inga, inga koder utan de behöver verkligen hackas. Tre, två. Jag kan bära superproteinen uh, purge stormtroopers. Nej, so du skulle kunna ha tillgång till allting men, alltså det är access to nothing. I take a look. 6 <laughs> Men <laughs> han, som han som har ju tryggt om att Override <laughs> ja. Emergency override Men den är knappen där då <laughs> <Precis>. <laughs> Jag tror att lösenordet är Jeff Vader <laughs> <laughs> <laughs> I am Vader Inte jag I am your father ja. Ja. Är, Du har inte tillgång till mer Du har inte tillgång till liksom att styra atmosfärstrycket Du, du kan styra belysning På vissa ställen Här omkring <håll> eh, I de närliggande Typ där vi är Ja Och ventilationen eh, ja. Som låt till <skratt> oh nu no, äh, Yes, something to shoot at You know <tryr> eh, Du skulle <skratt> också kunna Skicka ut ett äh, Meddelande Till uh, Du skulle alltså kunna kommunicera med kommandosamtalen Mm -hmm. <skratt> We're Vad <It's> <skratt> skulle du vilja <villigt skratt> göra? Alltså det... Kan man inte göra en sån här avledande manöver? <hör> <hör> Vi sätter igång bland det, det, det, det, det är ganska tydligt. Alltså om du hör honom och Hans så kommer de att veta vad ni är. Vi kommer alltså det... inte redan med två avledande. Vi det, så är det en skyggomskrivning. <hör> En liten palett. Ja. Men det är ju dag då. Men jag är dag ja Nej. <laughs> ja. Nej, jag vet inte vad man ska hitta på för det. Det spelar ingen roll. Och det är ingenting så här. Vi kan stänga av på någonting som det blir jobbigt. Ärligt. Nej, det kan vi inte göra. Men vi kan göra så... Jag vet inte om man kanske bara startar något, något sådant här. Lärm i atmosfärsstyrning så att du måste skicka dit folk. Så att det blir lite liten liv rör och sånt I ett annat håll ja, äh, Atmosfärsstyrningen som är här borta Har du utkvattat Den måste du antingen från kommandosamtalen Eller från atmosfärsstyrningen okay. Kan man räkna hålla den äh, utslussen härifrån äh, Ja, den utslussen uh, okay. Kan ja, det är ju en. vara ett fel som gör att den går upp. Kan vi? Ska vi stänga den här då då och sen öppna den. Då blir det lite vinddrag i kvarterorna kan jag tänka mig. är mm. Gör det och stänger vi den igen och sedan så, så lopper vi här fram. vi Sen stänger dörren till hudstugan. Ja, hudstugan, ja, det. Öppnar eh. luftslussen. Mm. Ja. ja. Mm. Stänger luftslussen eller låter den vara öppen? Nej öppnar den och sen, vad heter den? Nu får vi ha en brymdräkt, har vi inte det? Ja, ja då har vi. Men första vindåret kan ju lägga sig lite kallare sen. Ja, precis. Då mm. låter vi det vara öppen. Den kan den vara öppen. Ja. ja. Sen, sen öppnar vi igen och sen... Yes. Ja, vi får se om som det har hänt någonting Det har det här Skit med rätt Yes, luftslösen öppnas Helt enkelt mm. Och ni hör Bortifrån den sektionen Bara mm. uh, Och när ni väl öppnar det så känner ni Det här suget mm. Men sen har ni stöd och tramp. Ja, liksom. ah, intag i luftslösen. Och. Då upp Nej, jag har liksom på kontrollen att vi ska alltså, slänga luftslösen, slänga luftslösen, skicka så. Ah. Men ni smiter ut oh, Ja, ja. Häråt. Och åtta hög yes. yes. yes. yes. yes. yes. mm. eh, Med raska steg yes. Slå eh, en Obstrarostärning oh. eh. ah, sex. Ja. sex. Fyra. Ni som slår sex år Inser att eh, Med raska <laughs> steg Så har ni sprungit rakt in i Färmen på en eh, Stormtrupp som står i den här eh, Kostningen helt enkelt Är det ensam? Alltså, är ni ensam? Jag har på fortan i Du sätter bara att full <gör> Jag är honom i magen. Ja. Vad gör ni alltså? Med blir ja. ja. Du inte utan. också ska <gör> heddbatter man. Ja, det är ju så likadär Ja. Vad gör ni <gör> alltså? <gör> <gör> <gör> på. jag jag ser. ju han är på gång och hon eller hur? Jag vet inte om det är. Jag är i väkje. Jag är lite förvirrad. För ja, ja, jag hade ju liksom ingen... Sitt inte Nej, inte längre. Jag går <har> <står> ner. Jag sluckar mig. Jag är inte förchar. Jag också så att because <laughs> of it so <laughs> <laughs> Jag springer förbi honom Raktid i vägget barn Du är faktiskt här fram. Ja, han är nu ännu mer på benen Åh, en, pe en penning bara Men han ligger någonstans på andra sidan Här på ytterligare En Nej, En walkie som charger Du får tre tävlingar. Nu ska vi se, den kommer 3 Jag Han ramlar på andra sidan Två, tre, <laughs> fem ja. Vill du bryta nacken av slångtruppen? Ja. ja, nacken är brytet på slångtruppen <laughs> Men Och han har han reagerat <laughs> Jag får upptaka mer tittar efter den där Så, <laughs> så, så, så det är min det min avhet Att är för att <laughs> Håller på skick så det står på åtta Nej. Oj <med> Nyklar Ja Yes Helkar du det? Vi har pratat alla bilder om det här då Nej Jag behöver inte prata om det, har det på video Det ligger på Galaxy Tube Men du Du pekar ju på dig för du du ska skjuta några dig och se ungefär hur normalt stor ut. Kan inte du bara ta på det här med och så stå och vakta? Kan jag göra? Ja. Ja Men ja. för... min egen rostingen eh äh, men <laughs> är det tror så. Oh, <laughs> det. P -P ja. Jupiteris.net. Äh, <laughs> ja, stort projekt. Ja, eh äh, hjälmen ligger några meter bort. Men <laughs> innehåll. det innehåller. Det sa bröd nackar inte slutet av dem. Nej, fänkningen får åka igen. Någon epic charge Det <laughs> <laughs> <Yeah. Fem> <laughs> <t> <laughs> <laughs> <million> var <laughs> ja, ja, en hockey. Titta, jag 5 miljoner. Jag har då kollat redan. Du har 5000 likes på uh, uh, stormtroppen <laughs> Ja, ja det, eh, det kommer ta ett tag innan du får på det här där. Vad vill ni göra under tiden? Gå in i rummet och uppdatera allting. In i rummet. Hoppningsvis Ja Okej, du är väl först Vad säger du att vi får bakom Hallå Hallå Ni kommer ju in Det första här är kraften om rummet Det är en massa manikium <laughs> och gängar och sånt Och ni ser det som det rycker lite Tattaklarna på susskafot här Men han håller sig då Det är en station Så har du då det ligger liksom i ett, ett taket så är det en tjock tryckrör, alltså en meter som leder in då till, till huvudgenarton helt enkelt. Mm. Mm. Mm. Och som sagt att här, förklarar jag så ska få att här innefra så överförs ju kraften från huvudgenarton till de sekundära systemen då som, som belysning och gravitation. och... och eh, och <skratt> sånt <skratt> <skratt> Och sånt Ja, och, sånt. <skratt> <skratt> ja, och här innanför oss så har vi själva huvudmaten. <skratt> <skratt> ja, <skratt> det, var det tekniska utlåten. <skratt> Den ska vi suga upp. <skratt> <skratt> Jag trodde att det var Hookie så började ja. ladda igen. <skratt> Vem vill aktivera spränglätningarna? Det är lite annorlunda sure. än tekniska biten så här så att uh, du du har en you tärning. You mean I can really really fuck this up? <laughs> I'm standing and keep watching. <laughs> Fyra. Fyra? Ja, ah, inga problem. De är apterade. We are still alive. <laughs> hur, mycket, hur länge, hur lång tid har vi på oss? Taor minuter. Nu har vi 30 minuter på er. Ja men jag har bara teat för jag har stött igång Jo, det är oh, okay. så det funkade Och så lök Ska ni inte göra det? Nej juman, det. <laughs> <här> We have no <the> plan you idiot What a make up one then Det fanns bara en plan ja. Och det var ju Hangaren har det enda stridslugliga skeppet Som ni skulle ta oh. Oh. Nej men det var det vi visste då Nu vet vi att de här uh, B-fighterna som finns under hangaren Ja och där kommer vi inte eller? Oh, och upp, men det ändå till här går. Ja, precis. Jo. Så nu är det och fastna i en yes. uh, en masquerade stormtrooper uh, ah. Och och, och ,hmm. mm. Boken är i handfängsel. Åh. Vadofuck. Vad på ryggen. med guldfärg. Vad gör ni med den huvudlösa kroppen? gömmer den i en av ah. Ja. Yes. Men jag det att under ett eller det här nu va. Där kommer de aldrig leta. Nu oh, nu oh, oh, då. då. Ja, vad då då? Vad då då? Eh, vad då? Hej. Du kan inte för fan, det var unge. Så Tower Yep, när, när vi jag kolka när vi kommer hem oh. yeah. Den Hon vägen är ju i den här korridoren fram. Oh. Ja. Det, Eller, Eller så kan man ju ta liksom en omväg väg, bottenfond. Nej, det går ändå. Man kan ta sig runt på något annat vänster då. Mm. det är Wait. Vad det, det, det där? Eh ah, 26 var fängelset så 26 var förrådet tror jag. Det är möjligt att de har låst in några av de här bugsa ni vi här. är sköldgeneratorn. Kraftcellerna då till sköldgenerator det är de som kontrollerar att det inte uh, kom in alltså att det blir tryckfall i hangarna De som håller trycket upp. Really? Yes. Yes. Ahead. You lead away. Ja. Which way? Make the play. Ahead away av trycksfann i hangrarna. Det var rätt fördelaktigt för oss. Ja, mm. uh. oh, man behöver ju bara stänga av dem en kort stund och sen dra på dem igen ju. Alltså stormtropparna har ju alltså, gängat, eller det är rundtäcksröstning eller så? Mm. Ja, men de kanske... Ja, själva stormtroppsröstningen är ju inte trycksätt utan det är, de har ju sådana space troopers okay. som är designade för att just göra sådana här räder i som har ungefär lika mycket elkraft som en X-ving I en sån stånd Och det är bara att om det blir tryckfall i hangaren Så kommer det bli larm om det blir tryckfall i hangaren Då kommer man måste tråk, tråk, tråk, tråk, tråk, Ja, det kommer nog sagt, ja Vi får väl spänga Och kolla hur synen det här <klar> Ja, precis Den äh, som sagt, den, den står ju uppställd Här senast ni såg mm. så orsaka tryckfall och tar innan nu förstår på det. Det är lite ett ja, för man här. Ja. Ja. ni är ju här borta. Vad <skratt> vad sen tar ni <skratt> oh. <skratt> <skratt> <skratt> vägen då? Vi kör den vägen då att Hela vägen runt här. <skratt> oh. Om ni tar samstundes längre tid men det Jag vill ha skygatåg. 1 Tre. Ja. Tre. Oh! tre. Sex. <skratt> <skratt> <skratt> ett. Tre. Men lyckligtvis så åkte jag avan på boken. Jag är mjukt det Ja just det. Nej, <går> ja, du åkte på boken. Ja. ja jag åkte på det. Ja. Men du sjönger så. Nej. Har... <går> <går> ja. Nu bläddras si. Titta på mig. Det, det it, it, kommer fram uh, utan incidenter faktiskt. <går> Wow, I can do that eh, Ni kan slå en observation okay. uh, Tre Tre ni ser här, här framme står det eh, En stormtropp Och en hörn Vad du, Kan du jag lite Kan du kallpata lite Kommer fram här någonstans Så kommer han att se Just nu så är det Ja, ah, ni har uppnått Ja, men där står det Take him out Jag. Så kan vi jag jag... uh, ja, om de andra står uh, i hörnet uh, Ja, du kan hoppa boken liksom, Visst står i hörnet där så uh, Så kan jag Anto uh, Opas uppmärksamhet Själv, här går vi själv ut och säger ja. Oj, kan, kan du hjälpa till lite här borta? Mm. Ja, jag har rådde på att uh, Stanna på posterna. Jag tror att det du Får ropa på att patrullera henne jag hoppas att kraftställen håller så länge innan det blir totalt tryckfall här borta. En tänning eller? Nej. Fyggra, fyggra. Det språkar det. rätt ordentligt, vet du? Åh fan, äh, nej, nej. Äh. Kolla, så. säg ingenting, bara... Och sen kommer han liksom med joggande här får gå snabbt som fan detta, men vad? en buki <laughs> oh, det är så här vill ö buki eller ska lite om inte var en kan ju, jag jag slår inte silvertag på huvudet. Ja, slå, slår du nästa så slår du fått tag på det ja. där. Nej. <laughs> skrivit för skrivit för bara på en gjem blått kärl. Två. fyra. Alltså det, det blir inte riktigt lika smid som förra gången gång. Det, det är ingen gjem som ligger på viken men, men <laughs> eh, det är en stamtatt mina helt enkelt. <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> ja. Eh, ja. Ni är ju också i Stormtropps längd Ja, <skratt> ja men, han, han är så förber. Ja, jag kan vara ja, Jag kan vara lite Är lömske, ska du hålla på dig? <skratt> ja, jag vet inte om det är, om det är... Du är min värdighet, kärle. Det är ju faktiskt. Är en är en. Har bara, ja, jag har tagit jag kan tala. Ja, du är Jag vet inte. är det Jag har åka transport på ett du har Jävla så har man Jag har bara det. så har så släckt i middag. Jag har så <gör> Ja, yeah. yes. du har den på dig nu. Ja. Äh, här framme, tar ni vägen över då? För eller? Ja. Alltså. Mm. Äh, att få ordet till det? Ja, kläderna är vita. Kläderna är vita. Det är ett verktyg, en sälj-sökningsdator och, och, och, och, och reparationsutrustning till alla fordon som är på basen helt enkelt. Och liksom den generic parts. Engine for spacecraft. Ja, hur, är, hur är det med tiden? Ja, ni har en kat på er. Ja, det. No. Okay. Oh, eh, <coughs> <coughs> yes. jag har Jag skickar in det i fängelse. Nu väntar vi inte på det där. Ja, men det ser faktiskt sju, att fina. Släpp dem fri. Släpp dem fri. Finns det några storheter? Nej, ja. jag kan släppa dem fri. Jag kan vara lite orolig. Jag kommer en stormkropp att göra det. <laughs> Arm Jag det lite med. Det här är de ingenjörerna som jobbade på B-vingen skulle göra nu. Vad bra. då kan bli de i det andra skeppet Medan vi tar BBingarna. Då måste vi försöka få med oss härifrån. Mm. Yes. det ser nog några folk där. Det är det bara Ni tar ju helt enkelt och observera de här. fram mot hangaren. Här inne finns det ju alltså, folk. Ähm, du? <tryck> menar, det du Hangaren är mycket stor och skjuter av aktivitet. Vi står i en tunnel som mynnar ut på den ena sidorväggen. Runt hela salen löper ett galleri av stål ungefär 10 meter runt golvet. Till höger från er sätts det kontrolltornet ut från väggen. Två officerare står där inne och leder arbetet nedanför. På andra sidan han går han står tre stormsoldater uppe i galleriet där vi en larvet automatisk glas och spruta. Här upp, In till dem så hänger fyra tiger. Vi har faktiskt en karta. Det är så det, det är en tjöten där. Det ni, ni, ni kommer till det. Här okay. är ju ni nu då. Här uppe är eh, taj här är ju det här kontrolltornet då och den. Eh, den här lasersprutan är här uppe också. 20 eh, då det finns där jag var ute på golvet. Tre av dem... Nej. En Quarren... Äh, Coral som ni har träffat förut leder fyra tekniker som håller på att lasta in lådor i en ovanligt stor cheselig sk skyttel. Sk <ride> ja Obvestrator. Längst bort står ett kalamariskt facksked parkerat. Ni hör att vart pinnen har Den stora lådan där innehåller eh, b ringen alltså menar alltså det är 20 gånger 10 meter låda. Men då har vi två. Yes. Det var två. Kan slå en observation. Nej. Oh. Det finns redan i en låda Slå den andra. Jag slår den andra. Slå den andra. Det, finns Det finns redan i en låda som är lastad I 17. Aha. Absolut och skicken. Också Också Ja, B-vingarna kan inte flyga för det är ju de två som är Ja precis Så skitten måste vi ta Och eh, okej okay. Vem tar skitten och kallar Marit Det är en Ja. bortse Du vann jag gjorde Blackfish vad tror jag? <laughs> jag vet inte. Du får välja. Ja. Mm. Skittel. Ehm, ja. jag alltså, väljer man... billingen i lådan. Vad är the plan. <laughs> Nej men om äh, alltså kan inte de här två stormtrupparna fånga dem? Ja, ja. Kan inte inte köra lite en här, lite casual grupp här till och och eh, göra snabba affärer med de här stormtrupperna så står vi i Och sen tar bemannar igen så skjuter ni resten. Så kan vi lugnt och stilla gå och flyga iväg skeppen. Han, det är han, skepp. man, han vill ju hota det. Det är väl ditt <laughs> skepp, säger jag. Och du det där. Nej, det är väl inte vårt skepp. Det ser ut som mitt skepp. Det är det vårt skepp. Nej. Det är andra. Mm. Nej, <clears throat> det är det. Är, det är det. Är, är, det. det. Skepp. Ja. Ja, jag skjuter i kanon då. Jag får väl eh, göra något annat. Vad tycker mm. Ja, men du kan ju spränga ditt skjutekanons hem. Vi kan gå på båt och läraren Ja, ja. Gör, det kan ni göra en snabb med ja, en ja. Yes. <kämmer> så väntar vi. Hoppas uh. på bästa att <hör> <hör> ja. <hör> det ska vi gå på. Vi behöver Är ja. <hör> de inte här vaktanlösning? De. De, de behövs äh, täta luft. Ja, i sektor tre. Ja. 63. <laughs> <Take three. laughs> det stack finns 63 här. Ja. Godis skäms sen då. <laughs> ja, men, men är frågar. Fast fast med herrar. Det är lite yes. kort för många tror jag. Lite arrogant föråt. <laughs> ni äh, traskar in eller? Ni gömmer igen? Oh, ja, liksom. Ni traskar in. Militärt. Ja, det, som är som är det är ingen som liksom är på ögonbrynen när ni kommer. Och det hade ni någon sett under. dem? tycker det Och ni kläter upp er eller? Ja. Ja, alltså det verkar som att de Tänker att det är en vanlig patrull <skratt> Nu är de på gång upp till Du är bättre på borset <skratt> <skratt> Skottrupparna är på väg upp Och ser om de kan ta över den här laserspölken Okej Vi ser Vi bara vänta på att <skratt> äh, Sprint ut ja, ja, på skytten ja. Och, och säger jag Till den som inte. Ja, det är en B-ring i alla fall Hon får lasta Ja, det är ingen sätt och Så styr inte har mm. okay. och hämta Okej. Okej. ni har kliigt eller? Ja. Vi måste bara hitta ner på golvet om inte annat så tar du runt Ja. Ja <skratt> <rundtår. skratt> eh, <skratt> <skratt> okej. Okay. Fine. De två går iväg. Det är en som är kvar som då sitter med den här lastigspoletan helt enkelt. Då. Ja. De <laughs> traskar ner helt enkelt och, och ger så här på någon. liksom. Titta upp tillbaka upp mot en Ett par gånger Vinka till då Vinka och le, folk. Vinka och le, parka Vi har ju en ansats Som att gå därifrån Ja, sen vet jag inte Jag får väl helt enkelt Tja, som sitter i den där Eller kan man kanske Nej, just det kan inte någon åker med Ja Malken... Ja, det, det, det är ju alltså åtta meter ner <s2> ah, ja. Du skulle kunna Om han inte var beredd Så är det ju hyfsat lätt ändå att bara välta ner honom ah! Jag vill ändå att du slår Om du får stå svårt här Jo ja, men du gör det, jag tycker väl ta ner honom Hej, vad är det? Mm. <s2> ah, <precis. skratt> ja, precis <s2> Ja, fyra jag. Kan du hantera sådant? Självklart. Vad tror du? Vad tror du? det som liksom, du stannar upp överallt All right. här? Var... What's happening? Du vill helt enkelt öppna eld, misstänker jag. Uh, ja, då försöker jag inte köpa skeppen. <laughs> ja, men det är, det är liksom, skjuter du mot någon, eller försöker du bara och, och se till att de håller sig borta från skeppen så att de här kan springa ut? Uh, mm. Jag börjar, jag pråkt okay, att tyflet faktiskt. Okej, det kommer inte göra särskilt mycket skada. Så det här är ett, ett personvapen och inte Aha, okay. mot. så uh... så vis. Uh, uh, så försöka bara ha... du, kan, visst, du kan du kan skada dem lite. Men... Ja, okay. men uh, om vi tycker att det är inte skada så uh, försöker bara hålla dem på. Ja, kul där stycken det hålla line. Du försöker liksom se till ja. att de här kan smita ut mot skeppen. Ja. Vi kan hjälpa lasta uh, uh, sista bilen. Han bara att skrikande stormtrooper trooper ger som signal för de andra. Ja. <laughs> <laughs> Den är lastad nu. Okej. Ja, stick mot den. Eh, vick med mig till Kalamari. Ja. Och jag med dig. Finns det kaffe? Ja. Ska åka med i ju schoolgruppen sen. Jag borde med kaffe då. Vi sitter säkert, vi kan någon också sitta i sån liksom. Ja, då har vi ossifierar i rummet på dit. Ja, just det. De kan ju faktiskt flyga ut Ja, det är ju lite klassiskt. Yes. Slag för dig. Slår du etta så händer något dåligt. Annars så är det lite Ett tre. Wow! Uh. Du, du håller... de, de blir ganska överraskade för det första stamtröjten. Först är det någon som trillar ner och sen så kommer liksom en kaskad av laser. Eller så. Du skjuter mot officerare. Ja, du har överraskningen på din sida så två tärningar Ta det här. Alltså den ena är nere. Yeah. Ni springer. Oh. Oh. Mm -hmm. Ni som springer till kalvarskytten. Jag vill ha ett undvikaslag från er helt oh. okay. ja, enkelt. Är det vi? Ja, det är ju vi. Tre. Fem. Ja. Eh... Det, det kommer lite det, alltså, det nära Väldigt ja. nära ja. eh, och du har lite mindre hår på huvudet men, <laughs> Omvänd med hår ja. Ja. <laughs> <laughs> men, men det är väldigt kort väg Fram till eh, den ni ska in För ni ja. går in på baksidan här, jag, jag slänger bara. iväg med en chansskott ja. Överga mm. Ett slag så är ni halvläggs fram Fyra Två! Du blir träffad av ett laserskott helt enkelt eh, Och du blir träffad i Skriva Skriva <skratt> <sexen. I> <skratt> Du blir träffad rätt i röven har <skratt> <Ajaj, ajaj. skratt> problem att sitta ner Och styra det här <skratt> ja, Jag är inte problem. jag kan det. det är <skratt> <jättetvis>. <skratt> Oh, vi fick precis, fick kompis nu nu den ser jag, <här> <att> jag får... <här> <här> Nej, Men pardon <men. här> <här> Vi ser liksom <här> äh, Men <här> det blir att jag skjuter så så ropar jag: "Ah, hjälp, hjälp, fattar du inte ut av kontroll?" <här> <här> <här> <här> Han blir ju tama Du får slå i hjälten. <här> Ja ja du det är utom det är utan kontroll. We're Oh fuck it. Don't mind me. <laughs> eh, ni som är på väg här. Du startar skäp. Ah oh ja. Jag är väl... nej, ja, du får vara andra pilot just tre. Ja, i alla fall. Ja. Tre. Ja, du det dig, Du blir träffad ganska vara. rejält Ja ja ja. Och, alltså, det är väl inom, och, och du kommer att ligga med sig i eldlinjen i, i en runda till. Kan okay, jag ta no, nej, nej, nej nej nej. absolut. Det är utbeskyddat. Vi alla kanonerna. Slå. Mm. Ja. Oh, nej, jag fick inte ta. i. Ni får bara att vårat i Skottlinjen enunda till. Mm. Med kanonerna så... kan du skjuta på Tyfighterna. Mm. Får skjuta. du mm. kan okay. mm. Ja det nu. Okej. 6. inga problem mm. så alltså, du de här kommer ha bonus nästa runda ja. på att undvika. Ah, ja. Du har, du har alla, fått fot för problem. Han är lite svår att träffa. Ja, han är ju tränad naturligtvis. Då är det missa honom där. Jag tar den denna gången. En flugsmälare. En flugsmälare heter jag. Jag skulle ta <här> ja, <och> Försöka <här> ladda på mot Ja, Du är fan med så du kan skjuta nästa runda. Next round. Varsågod slå. Ni har eh, plus ett på tärningarna för att bra skjutande. <här> Sex. Du är inne i skeppet. Sex. Du är också inne i vi skeppet. Vi har <laughs> combat rowers <laughs> i skeppet. Ja, precis. Med <laughs> på att jag är så är det bra gjort. Du kan skjuta på ett av tigerskeppen. Mm. Ni ser för övrigt också att härifrån så kommer det fyra stycken Det oh, Nej, inga datorer. det är alltså svartklädda tajpiloter Har ah. mm. e mm. den här ja, kanonen? Ska den? Ja, oh. ah, jo Eh, eh, um. det <laughs> ja, är några skjut. Ja, den här är en sån så att den skjuter man ut framifrån. Ja, också. ju inget. Ja, du, du har eh, Lite viss ställning på dem på sidan, men du, just nu så kan du kan skjuta sönder kontrolltornet. Det, <laughs> eh, ja, det är inte så mycket du Du har en tänning. Tack. Att Ett. Jag att Ett. Nu. Du får helt enkelt en gång oh, och vattnet. Träd. Du har glömt att slå gången. Gång, jag. <laughs> Vad gör ni? Jag, jag sätter upp med mm. kanonen. Kan de ja. jag, jag, jag ska komma upp en gång till. tänkte att jag skulle Snabbt. Snabbt. Snabbt. Snabbt. Snabbt. Ja, du träffar Snabbt. Snabbt. Snabbt. Snabbt. Snabbt. Snabbt. Snabbt. Snabbt. Snabbt. Snabbt. Snabbt. Snabbt. Oh, oh. Det det. ja det. Eh, äh, kommer ta lite ta lite längre tid för de <tryckligt> Nästa runda eh är nu startat och kan blåsa iväg ut. Eh, startas. Mm. Jag ja, sitter kommit på, på hur man Nej. startar vapnet. Jag sitter på kanonplats, redo. Yes. Och man jag, jag märker att de var för igång skeppen så det kanske är dags att eh, skapa. Jag funderar på att bara hovra upp med det och sen bara vrida så. Och så. Tju, tju, tju, tju, tju, tju, tju. Mm. Innan de kommer ner. Så här är det ju alltså. Att bakluckan är fortfarande öppen. Och ah. vrider du om den och är lite snygg på träningslagen. Då skulle de där bara kunna haska det. Ah, okej. Hur ser vi då? I will fly. fly. Use the force. Use <laughs> the force. Feel the force. Uh. Dubbelhetan ser på den här nu. <laughs> Kraftballen rakt upp i... URALVAN. Ah, uh, uh, uh, uh, uh, good enough. Uh. So, ni, ni så slår de två tärningen i var ifall vi ska hoppa oh. över. om so, ni dubbelhetas då trillar vi. Come on, princess. Come on, go. go. Åh, två Åh, my arm <coughs> <coughs> <coughs> är den andra ligga Jag talar om det kommer att arm tyvärr, Säng va. Säng dörrna Och medan du vänder upp den Så liksom peppar runt helt enkelt är mm. jag och peppar? Hon peppar, du peppar oh. Han styr jag och peppar mm. eh, Tyvärr så är det inte riktigt än Innan oh. hon liksom, så att kan skjuta dem <coughs> upp, De här är nästan framme nu då. Eh vill du skjuta på mm. tajt, så kan mm. du göra det nu. Mm. Slår du den etta igen nu så är det för att du tar sitt. Mm. Okay. Ja. <här> du skjuter och träffar solpanelerna på en av de här. Det är ja, helt ja. klart skadat. Så. Jess, ni har möjligheten att bara blåsa rätt ut nu. Att vi ska. Då. Åh, ty! Ja, Vi hade på landa. Var vi ner och hämtade. På ja, tid ja, på en elastor. Ja, ni är på Vi har väl alla ja, andra minlaste. som okay. räddade ja. ja. de är redda där. Ja, alla. De är med i. Er. Ja, precis. Minventorit. Ja, de, kan... de är med in i polkalmarska fastighet. Ja. De tog första bästa, liksom bara. Ja, ja, nej, men det är mm. nästan min tanken att de får hoppa in där. <laughs> ja. Yes. Eh, ni får en sista chans och skjuta för tajtare till dem. Skjut. Ja men. Den egentligen ut. Yes. Vänner eh, Vi ska se. Den har. Ja, den har fyra lås men de är liksom gemensamt riktade så det är som ett skott men en träff kommer ja, garanterat att sluta. Två tärningar. Två tärningar, jag du kasta på en typer är utslagen. Wask. Jag vågar inte få ner det förresten. Ja, du slår ut den som du skadade innan. Jag ropar uta den, den jag hoppas att ni lyssnar det. Den är inte extruderad någonstans. <laughs> ja, ja, så så jag hör. Jag, jag, ja. jag antar att det, när vi hoppar in så stänger jag upp <laughs> det. Är nej. Ni kommer ut och då, då, då hör ni liksom jag han räknar ner så. Fem, fyra, tre, två, ett! Och så hör ni den här explosionen in i framgången. <sl bastios> ja, nej, jag har måste vi ju bara läsa eh, Skeppet lyfter med ett rykt Glider genom magnetfältet Och ut i In i hangaren strömmar ytterligare två och in från tunnlarna Några av dem skjuter efter igen men gör ingen skada Ni väntar från repulsorer Till motorer och Kenterpol försvinner snabbt bakom er. Plötsligt lyses alla asteroider runt i upp av ett kraftigt eldsken. Forskningsstation Kenterpol mm. finns inte mer. Ah. Sekunderna tickar förbi, det sprakar till i origin, och så hör ni Akbasoret. Var gjort attackstyrka Må Fortsätt med planerna. Må kraften vara med. Tant like Så an yeah. <laughs> <laughs> so här är det nu, ni som är där bak Med de här eh, bildningarna mm. eh, Det är i princip så här I cool koffor Och sen så trycker jag på knappen Så find den nu och, och man skulle i princip kunna öppna, Putta ut dem i rymden Och så starta flygden där Om vi skulle vilja det Vi tar dem till Tillbaka lite Ja Ja. Nej, det är stort. Det så ja. ja, det är ju <laughs> <Piloten>. simpel. <laughs> <laughs> Jag kraschade om sen. Okej, okay. <laughs> ni, ni är liksom framåt mot den här korridoren då. Mm. Och som ni vet innan då så var ju signalen att de skulle ge sig iväg och att det exploderade. Ja. Mm. Så de är framåt. Och ni hör... Mm. Eh, Det blir glesare mellan asteroiderna och korridoren öppnar sig mot rymden När ni lämnar asteroidbältet bakom Jag möter ni en skräckinjagande syn Rappinernas flotta har redan lämnat av Och på väg att hoppa till hypprymden Men en stor tjejsle Finns mitt ibland om I radion hör ni meddelande Rebeller och förädare Det här är kommandeur Bain kejsliga flottan. Jag kommer roa med mig med att förstöra er flotta Ett skepp i taget Det är Ackbarans medhjälpare att kapitulera Och för att ni inte ska tro att jag bluffar en äh, stödsskruv laser elslår slut från fregatten. Ett av rapinarens faktorskepp sprängs i små bitar. Så äh, ser en äh, Nebulon B-fiktig ut. Du visste det? Oh, fuck! Uh, mm -hmm. Får vara sin sida om dem. Ja. Mm. Uh, mm. Nu är det ju så att vi... Jag flyger ju en Imperial Shuttle. Nu mm. mm. uh, mm. kan det komma kan... rätt nära i den Röpnel. Uh, alltså, om ni tänker att mm. i ett stora skepp är 40 meter. Mm. Det här är alltså ett 800 meters skepp vi snackar om oh, ja, precis. <hör> Men det finns ju inte vilka att vi göra. Vi kan ju bara lägga oss emellan och försöka och dra elden på oss medan... Eh, vi kommer få hur mycket pisk som helst. <här> <är det> <här> mm. <här> <här> räkna är ut hyperimd hoppet direkt. Oh. <här> Så vi bara trycker på trycka på knappen. är ingen <här> <-rym. Köpte> <här> Ja Jajamän, de har. Vi kanske borde försöka med dem ändå. <här> Så jag ska få säga det att... Motorerna på en ebulon B-frigast är extra känsliga för Ifall man kan få in en direktträff med tillräckligt starkt vapen. Snackar vi med dig på radio Ja Ta en B-vinge Du, tar en B-vinge Ja, okej, okay, okej okay. ja. I can, I, I, I won't cry ja. med... En flyg i skytten Får jag göra det, är som en bestämd för ett det inte. Ja, men vi sätter igång och direkt ja. där, ja. så att vi i Hyperlink hoppar direkt är färdigt. Ni börjar bara räkna. Ja. heter inte på och, och det är som så här att man kan skicka beräkningar från en uh, Hyperforum dator till en annan ja, ja, ja. man kan hoppa. För på computers. Men uh, ja, går ja. Då hade vi en kalender två på den här. På den ja på, på kallar man. den är en, en. Ja. ja, men då får vi fortsätta sätta jobb i den då. Ja. B-vingen, alltså. Det de förhandlas ju lite fram och tillbaka. B-vingen är ju som sagt två tunga laskanoner, tre tunga jonkanoner och en torpedra. Okej. Okay. Eh, och starka energisjölda. Så alltså du skulle kunna klara en träff. I alla fall liksom ifrån eh, turbolaserbatteri utan att bli helt. Små bitar. Mm. De är fullt redo. och är fritt att användas. Och det är ungefär så att han liksom bryter upp lådan och puttar ut i rymden medan han har in. Och sen så får den liksom glida ut där. är? Vad det är delar och en liten insatscykel. Ja, jag puttar ut den här. <laughs> ja, är Och då är det som som så, så att Den har ju den sitter där Och så, så, Den är ju alltid stabiliserad mm. Och så roterar, ja, roterar ju skälet runt jag den Så mm. du kan liksom göra undan Med överja Och ändå liksom ha stabilt centrum. på Kan Can I come? Can I shoot? Nej, är det är en man skälet ah. Nej! Den nya BVN kräver två månads besättning. Det är bra! Det är dock inte anpassat för Jawas. Nej, vi, får, vi får ta med bing <sklår> De, de här, Både jongkanonerna och uh, torpedrampen är väldigt, väldigt bra målstyrning i datorn så att du har en tanning extra när man använder dem. Okay. Use the force Use the force Vad cyklerar runt 15 <jag> <hör> <hör> tärningar <hör> <hör> eh, De putter ju oss i starta. <hör> ja Sen vad heter nu så får de ju då Jag vet inte vad ni ska göra om ni ska <hör> Vi cyklar upp. Alltså, alltså. fraktskeppen här De, de manövrerar ju så här Och försöker som liksom komma undan under tiden ni gör detta Så förstörs ytterligare två Av mm. de mindre fraktskeppen Och han hotar ännu mer ja, ja. Och, ja, det är nog jag ska förstå var enda ett av det. Det ligger inga tajs ute, det är bara vilka tyres utan det är bara ja, Jag jag har ligger bara och cirkulerar runt faktiskt och så kan du komma med science slag helt enkelt, som Copilot eller står och tränar. Jag tänkte att vi skulle vara uppåkta åk i form utan motorerna. Ja, eh ja, du, du, du Nej, ser ju inte att det är ju flera på väg. Alltså det är ett par mindre forrätter och trafikpolisen är ju på väg hit också. Okej. Nej, alltså, men vi kan ju distrahera stora behingelser under tiden Och Varså försöka där. titta på fulten. Vi går in och så går med b Helt enkelt, åk bakifrån ut mot motorerna engels, yes. engines äh, Åk bakifrån Alltså försöker smyga in bakifrån Ja Förhoppningsvis har de lite upptagna när jag siktar på något annat när vi kommer. vi försöker distrahera dem till vi år. Ni kommer in i, i, i inom skotthåll ungefär samtidigt som, som om, ni kommer att ta ett skott. Jag, ja. jag flyger och sköter skölda samtidigt. Det, vet jag. det, det här vet du att jordkärnorna är ju att de får i ett system kortare tid. Ja. På, på, på trontopedorna, alltså, de kommer ju fuck Och up. en ordentligt. Ni kan avfyra allting samtidigt. Du bara styr och undviker. Oh. Du bara skjuter. Yeah. Det är som en attachelikopter. Underbar batteries. Yes. yes. Lock and load fire all. Du kan slå... It's it's <laughs> det är som gulafton med. Jag har två tärningar på <för> undan manöver. Då <laughs> gör oh, det. Oh, ett sex. Det är sexa. Det är om jag inte slår sexa alltså. som. nu är mm. ett, ett, det. Men det men ett. Men vi ta så här. Vad är det som går? Eh, vad vill du liksom skjuta med jonkanonerna Och vad vill du skjuta med proton? Och vad vill du skjuta med lasern? Bara rätt in i motorerna hela högen? Eller vill du sikta på. Ja, så alltså är det. inte mot deflektorn. <smann> <slöjt> <slöjt> <Ja. slöjt> <suss> <slöjt> vad va har jag att välja på så att säga? Vad kommer vi åt härifrån? Ja, du, alltså du har ju Ni kommer ju rakt dig från motorblocket oh. Du har ju ett par eh, Turbolaserbatterier som sitter här bak Som du skulle kunna Eventuellt träffa också slut. stå Ja det är om du sätter ju Junkan och skottar i Och du ja, du tror liksom att eh, En torped eh, Bra träff mot torpeden eller liksom alla jonkanonerna Skulle kunna slå ut motorerna Jonkanonerna en kortare stund Men det blir ju ändå liksom en minut så ni hinner iväg Det här med ett bra bra Allt rakt in på motorn, Allt på motorna ja. ja. Vad var du slå för? Jag vad jonkanonerna? Ja, bara tätt Protontapederna Eller protontapeden ja. Laserkanonen, två tänningar Två, bara ett Ja, de har inte så bra målställningsskotter. Det är målställningsskotter. Ja, ja. Mm. Ehm, alltså, jo, skotten gå in. Och ni ser att de två första skotten tar ju deflektorskölden helt enkelt. Så att det blir nästan som ett hål som kommer på tråntepeden in och sätter sig perfekt i motorn. Det, och nu ser att motorn bara glimmar som släxten. Och sen börjar hela skeppet snakta rotera och driva. Och sen går raserna in. Men de kommer att skjuta på er medan liksom gör undermanöver. Gör Jag tror det är i Battle of Joplin ah, här fem, också. Ja. Mm. <laughs> Ni tar en träff. Nej. Helt Nej. enkelt. Och eh, det som händer är att de lyckas låsa dj djort. Mm. Då kommer de bara slå en tärning för undermanöver hela nästa. Men det spelar faktiskt ingen roll. Mm. Det är för att det sista skottet exploderar ut med motorblocket och får elektriska urladdningar dansa vid fregattens skråb. Den skäljer till och motor, motorerna slocknar. Den verkar åtminstone ha tillfället att förlås manövret från Men kanonerna fortsätter att skjuta så det är tydligt att fregatten är långt ifrån utslagen. När meddelar rapinernas flott att de har tillfälle hoppar till hyperrymden, Akpas röst hör av dem. Snyggt skjutet av attackstyrkan! Vi har jag att tacka för våra liv. Låt oss komma här från en illa kvitt. Våra sensorer indikerar att resten av blockadstyrkan på väg hit. Just innan ni själva hoppar till hyprymmen hörs en annan röst i radion, kall och hotfull. Njuta av er seger medan ni kan rebeller, men kom ihåg mitt namn. Kommer du Bane Northos. Jag kommer förfölja er från den ena änden av galaxen till den andra. Jag kommer hitta er och då ska ni få betala det för bort. <gård> Något <gård> kanske säger mer, men det hör ni inte. För nu följer ni det sista transportsköpet in i hyprymmen. Epilog eh, Akbar utnämns till amiral och får eh, uppdraget att eh, masspolisera bevingarna helt enkelt och eh, du får faktiskt skaka hand med månmåtsmatt vi oh. <skratt> blir sånt att vi officerare i rävelflotter. Hott <skratt> igen! Åh, svit. Ni är också tillhör också hedersvakterna Vid utnämningen av amiralen. Ja, jag bara, om ja, du ja. har en sån här råk, så att jag hoppa lite i ren direkt. I, ja, ja, du, är, du blir ju snäppet över det här med ja, ja, ja, ja. att <skratt> Och du som värd skulle då eller en situation Ja, vi Här på en nyckelfilm. Jag Någon kompensation ska vi ha. Och här finns det riktigt bra råk. Hur som Men det är ju dricks och du, det känns stort. Ja, ja precis sagt det här. Och det är ju alltid det känns efter. men Vad fan? Åh, då jag är det We self-insertion, tyvärr så blev ju ditt skett och total totalt förstört för det, det var dockat utan på eh, stationen. Vid en av de luftkursarna Ja, passant mm. mm. Ja, det gjorde han det är det. Bra. <laughs> Men eh, du får naturligtvis eh, ersättningsskeppet Så behålla det här monk kalamare -skeppet. Som var eh, kommunörens eller mineralens då Ja, men jag tar Imperium. Det var inte så toppigt. Ja, den kommer de att använda för de har lite behov av att skicka en kan ja, det till ändå. Ja, har ja, ni kunnat ordna med, med, med. Ja, just det? Jag tar den här lådan då. För vi Ja, ingen det Jag ha inte peka lådan. Nej, det är en skruvbox. Ja. En story. Ni har fått massa poäng när jag lyckas med det i själva spelet. Det. Yeah. <laughs> mm. mm. mm. <laughs> som alla de här nötter typ. mycket railroad. Mm. Mm. <laughs> ja, ja, det funkar som en workshop. <laughs> Jaha. Jaha, nu det Det Det eh, ska ju vara en spännande story. Mm. Ja, Jag hade glömt att det var liksom så fredat dock. Det är inte det är inte mycket som man har att välja på. Go this way, nej. do that. Det När du kommer fram hit läser upp för spelarna. Det är liksom inte om de kommer dit eller när nej. You gamer. Man hade ju gjort tankar om för. Det är vad du. Det är precis som att man inte cyklar. Nej, det. Nej, det är helt konstigt.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 Du har lyssnat på en live-inspelning av Open House Gamers. Mer information hittar du på monsterworld.se Följ vårt Twitterkonto eller prenumerera på vår Youtube-kanal. Musiken kommer ifrån www www.bricktrick.de För fullständiga länkar se vår hemsida monsterworld.se Den här inspelningen är producerad under en Creative Commons erkännande icke-kommersiell inga bearbetningar 2.5 Sverige licens.